Leon, Euskal Herria bilbotik eta Euskal Herria osora irratien mankizun berri bat bidean presuen eskubien aldeko manifestanziak daude gaur Euskal Herri osoan eta horren jarraipen berezia izango dugu gaur Euskal Herriko zazpi Irrati Esberginetan. Da mi en mi dispertio vive. Es algo posible de naquisate. Irrati Libretik. Bailonatik zuzenean izango dira Euskal Irratietako kideak. Antxeta Irratiak, antxeta bi antena arimintartez ego Euskali Herriko iriburu guztietan entzungai dauka zuzeneko zaio hau. Eta alaber, salauzko arraio irratian, alabako alabedi irrati librean, Nafarrako irati irratian, radizun, ondaruko radizu irratian, eta bergarako txapa irratia ere union honetan zuzenean ari dira. Arratzaaldeon Euskal Herria. izan gauean irrat zaio berezia izan genuen Bilboko, Estudiotik egin eta Euskal Herriko lau espetxatara ezzeko azmoz. Hortarako hainbat irrati libre izan genituen gurekin lagun. Eta Zabaian, Iruñean, Martutenen edo Basaurin, Jasual izan zituzten, Zenide eta Lagunen Deiak. Gaurkoan berriz, manifestazio nazionalak zehiduen deituak Bai Baionan eta Bai Bilbon, baina coronavirusaren egoera dela eta bilbokoa mantendu da, eskualde mailako manifestazioa izango da, bai honan iru deialdi abiatu dituzta erratzaldeko iruretan, eta horrez gain, eunda larogita amaika deialdi gehiago ego euskal herriko, iri herri eta uzoetan berero izango baitoke de indaremanaz itautzarri kalera kalera barrokalari kalera kalera kalera barrokalari kalera ire indararen beharradiago gorre indarare kematera zalako mazalla ya salan de talagona torra torres valera torra torres valera zalako Etxera, etxera, denak etxera Ezin gure oioak eseldo, ezin gaitoz te zapalu Lagunak non erren badakeko, oio karri adaukagu Kalerra, kalerra, burro kalari kalerra, kalerra, kalerra, burro kalari kalera Hire indararen beharra diagon, horre indararekin batera falda con más alerta hablando de talagona para torres barrera atora dorcera falda con más alerta hablando de talagona para torres barrera atora dorcera birbamba min boya hecera hecera nenakecera ta Euskal Popolo sopretua, pornekatea, kerrela, betan, danbatan, balurrerra kartzela, kalera, kalera, burra, kalari, kalera, kalera, kalera. Eta gure Arratzaldeko lerengo konexioa, Bayonara eginen dugu, izan ere aipatu dizuen bezala, Arratzaldeko iruretan Bayonan iru zutabe atera dira manifestaldi honetan. Eta handokagu, Euskal Herretietako esatari, Marga Forestion. Arrataldeon, Marga. Agatha Landry. Seguiro Bayunan. Ba, Egan e, jendea batu da ja, San Andreas e, plazara Egan duzun hiru Iru e, zutabetan abiatu da Manifestaldia hemen bayonan e, Forma berezia hartu du Batak plazatik, loga plazatik Eta baita eskodunen plazatik Emen txe berean e, beraz e, San Andreas plazan batu dira orain Laiztex itzartzeak ere Egingo dira naiz funosaz eta e, Jandaniare lixiki bak egileak itza Artuko dute e, multimen bate po Gauk, John Jakers, eta unai, eh, eskal presuen askatzaren aldeko manifestalia eh, aldak ikatzailea izan da. Egan eh, eh, behar da, horite ameka, urte preso tela, eta da, eh, askizateko, eh, legeren aldetik askizateko, aukera luke bakegileek beraz, hemen eh, askarki eh, jokatzen dute, haien askatza orain egin behar dela, legea segituz. Eta aiipatu te antolatzeriek hemendik aitzineera hemendik aurrera urrat berriak emango dituztela desoientzeren bidean, ez da? Hori da eta gagu berean izena ematera deitzen dituzte egita jake desoberientzia zibila eh, ekintza hauetan eta ja hitzzodu bat finkatua dute otssalaen hemezorttzan eh, data hortan ekintza bat burutuko dutela dute gehiago ejan eh, hementuko baina bai izena emateko aukera beraz bake egileen eh, desoedientzia zibileko ekintztan parte hartzeko ski. Ba, mila ezker, marga, geroago ingo dugu beste koneksio bat Baionarekin, Euskal Gerratiekin, eta kontatu gu dugu zu, zenba, jende batu den e, Baionako deialdi horretan, eta nola pasatu diren e, e, gaurko hitzaldiak. Bai, gero arte. Gero arte ba. <tose> Baionako itzorduaren berri izan dugu leintxe bertan, Euskal Herriko irrati libretan, baina gogoratu dezagun ere, ba orduete barru, bostetan, ba hainbat eta hainbat deialdi izango direla. Go! Go! Nafarroan, Bortzirian, Bortzirietan, Beran, Doneste, etxalarren eta lesakan batuko dira, Arratzaleko bostetan. Berriberan ere tutelan, bostetan batuko dira San Jaime plazan. Ekialdean berriz, agoitzen erronkai, erronkari barren, izaban, ibarren izaban, Esteri ibarren, Zubirin, Garraldan, Irunberrin, Kaseran, Zangotzan, eta Zalaitun, Otsagabian batuko dira, bostetan. Irunierrien ere makina bat deialdi gaurko, Antzuanen zeiretan alangurenen, Bostetan, arrozadian, bostetan, arrotxapean txapean, atarrabian, balainainen, berriok burlatan, donibanen, erlotzi barren noanen. Etxabako itzen, galarko espartzan, mendilorrin, horkoienen jenen, sandu zelain, sarri gurenen, txantrean, uarten eta sizur nagusian bostetan. Eta gero guztiak arraztaldeko saspiretan, iruñerriko manifestazioa abiatuko dute balatxurien plazatik. Lizarraldean Galezen, Lizarran Bertan, Lodosan, Lokizaldean, Mendi mendigorrian Mendi Gorrean eta Oteizan eindituzte deialdiak. Eta <totik> faian ere, eguerdik orduatetan batu dira plazan, mendialdean berriz, Ataiun, Areson, Basaburuan, Goizuetan, Larraintzarren, Larraunen eta Leizan egin dituzte duak. Eta zakanan azkenik, altzasun bostetan, arbizun, alakilen, arruazun, bakaikun etxarri zen boster dietan, irurtunen bezala, teitur mendin lakuntzan, lizarren goan, holastin, uarte alakilen, urdianen eta ziordian batuko dira gaur. <totipen> Ipuzkoan ere makina bat deialdi, andoanen, astigarragan, hernanin, lasarten urnietan eta usurbien bostetan daukate itzordua. Antzolan, aretxabaletan arrasaten bergalan, helgetan, eskoriatzan, lenizgatzagan eta uniatin ere, bostetanako itzordua. Eta deban, eta eibarren, elgoibarren, itziarren, mendaron, mutrikun, edo zoralusen, Bostetan guztietan, elgoibarren saspiretan eta zeirietan mutrikun. E, e, e! Donostian berri zarratzaldeko bostetan plaza zentenariotik abiatuko da manifestazioa. Esterraste. Goierriko berri ere badugu atauneen behasainen ezkion Gabilian, idia zabaleen itxason itxasondon, laska hon legazpin legorretan ordizin ormaiztegin seguran urretsu sumarragan Zaldibin eta segaman dituzte Arratzalde honetan itzorduak Eta pasaidoni banen Ondarribian, irunen, lezon, oiartzunen Horretan pasaian txon Eta trintxerpe zanpredon Gaur Arratzaldean itzorduak Herri bakoitean bana Berdin Tolosaldeako herri guztie hauetan ere Alegin aiztondoko mobilizazioa Ama sasabian izango da, xisurkien beste bat, anoetan berastekin Ibarran, Hiruran, Lizarzan eta Tolosan. Eta azkenik guralakostan, askoitin, bostetan, aspeitean, sei herdietan, bostetan, Getarian zazpiretan, Orion, bost herdietan, Sarautzen bostetan, sextoan sei herdietan eta Zumaian bostetan. Gukit Zordo izango dugu sarausko.com Konvokatoriarekin. Alaban, agurainen bostetan batuko dira, laudion zeiretan, laguardia bihazterin bostetan, espejon bostetan, kanpezun bostetan, trebinun ere bai, murgian eta zigoitean. Eta gazte izen, Ba, iru zuta behaterako dira lauretan Europa jauregitik, lauter ditan San Juan Elizatik iparralde gizartetxetik eta bostetan denak batera arti manifestazioa gazte izen arti Bilboko manifestazioa Arratzaldeko bostetan aterako da eliptika plazatik, eta horrez gain arratean, adantzazun, arehazan, artean, diman, igorren, lemoan, zanuri eta seberion dauzkat itzorduak. Busturialdean arratzun, bermeon busturian, ean, gernikan, mundakan, musikan eta nabarnizen dituzte itzorduak gaur arratzalderako. Durangaldean ere makina bat deialdi, abadinon, atxondon, durangon, elorrion, ermuan jurretan, mañarian zaldibarren eta zorrotzan. <tik> Enkarte erritan berriz, alon batu dira eguerdiko ordu batetan, zodupen so ordu bat aterdietan eta razaldeko bostetan batuko dira zaian. Arrankudiagan, arrigorriagan, galdakaon, ugaon, usanzoron, dasalatamon ere, itzorduak gaurko. Dugu, oh, oh, oh. Abanto muskizen zen egin trapagaranen da zerbanen ere, itzorduana, mahertaldeko bost erri hauetan, presoen dinamika. Ondarruen bostetan, Markiñan bostetan, leketion bostetan, eta Etxebarri nere bostetan batuko dira gaur. Bateo, Samudion, Lezaman, Larraetzun eta Derion ere, bana gaurko. Eta Bakion, ordu batetan batu dira, Furizen, Seiterdietan batuko dira plazan, Laukizen bostetan, Maluri jaktaben ere bostetan, eta Mungian, Arratzaldeko bostetan, Aterako da manifestazioa, plasatik. Azier badiola, Balentziatik eldu ezora leku aldatu dute. Juan Ramón Kara Satorreren leku aldatzeak ere, helmugat berdina izan du, nahiz eta kasteionetik etorri. Bien zen identzat, egiteko bidaia nabarmen aldatu da. Horrek asko laguntzen du, ba, lehen zan antolatu gargen duen bisita, asko eta mirentxine joaten ziren, azierrek alaba bida uka, ba, motxila denunera dienak eta bueno, hori, ba, madana antolatu berda ez da gurasoak ere ono guzturteka aurre doa da hori antolatu da san eta orduan ba, batzuetan mirentxe edo bestelak eh, hotela hartu du da orain balen komentatu duen bezala beste kideak ba, orain joaten gara goizean da eguerdirako ba etxean gaude bai bueno iaz marcharu an eh, zuten kantabrera E, lehen bost orduko bideiak egiten genituen joateko eta beste bost bueltatzeko eta orain bi ordukoak eta diaz anda ba, ba izugarrizko, izugarrizko diferentzia ez azkenean bidaia herria baina gutxiago egiten dugu orain eta eta baina hala ere konturatzen gara ez e, nola normalizatu dugun bidaiak egitea azkenean e, pose se egiten ditu biordoia baina baina ez da bakio de bakio na niraitarías eh e, berri dagokio va ba, bere etxeti gertu nauden espetian egotea eta guri hienez e, ba, irun jara joatea ez kantabria. Asier badi olaren kasuan espetxaz gain gradu aldaketa izan du ere, orain talerreta pati ordu gehiago dauzka. Hala ere, berean aiak azpimarratu du, orain Euskara gehiago entzuteak posten diola. Euskarazko irratiare entzuten du nahiz behinka. Ba, lehen le, le, ba, bueno, bigarren gradua epinita, ba, lehen bakarrik goizan zeukan, eh, ba, bueno, patioko orduak, ohen goizta erratzalean dauka patioko orduak, Egia esan, ba, lehen lagunak lau bosei ikide zeuden, da horrean hogei ja, lagun eta euskera ere dute, gero ikasketa ikasketa han ere balen aukera gutxi zeukaten, da oren, ba, bueno, ba informatika pizkat, e, ingeleza eta zerbait ikasten ere ari da. Ba, egoesean ba, edo, segun zetokitan, ba, irrati, irratiakien narrataban dute, euskai irratia hori, eta espera zehentzutea, da gero balen ba, euskera gutxi entzutezena, ba, ba, du esokartelan, ba, Ba, kide gehiago gine de, ba, espera ze, ite, ite dena, ba, asko ba. da. Eta ba, bai, horrek lagunzen dut. Ba. Ala ere, gogor bizi izan dute presoek pandemia, bisak bertan bera gelditu dira berriz, eta bestelako bizi ten pertsonako puruak berantzio du. Ba, pandenian ondurio, ba, nahiko, nahiko horrek izan dira, zeh, lehenengo Valentzian ustuzuten, uh, azken nengo bizita 2008-ko zailan eguen duen, ama agaxotu zen, eta amake zuenekuzia urteta erdi, urteta erdi, ba, honera ekarri arte. Mm -hmm. Eta, bueno, orain amago eta dago, eta honera azidea joaten bizak eta dana, eta berriro moztu dugu. Italia hurrian zabalduten bizak egiteko, eta orain berriro etxi, ba, urteta erditan ba, biz bat, edo, bi, biz eukizuten humiek, eta gure ezueko orain txibera aziziren joaten, eta berriro moztu dute, ba. Hori dago gorrena? Ba, oso gorra, denentzat, eh. Azkenean ez petxek, eh, hartu duten jarrera izan da iztea, dena iztea. Ez dute osasun neurririk eh, zarri presoak, eh, presoaren osasuna eh, bermatzeko, baizik eta egin eh, duten makarra da, eh, bizita murriztu. Horentxe eh, bertangu bizabizi gabe gaude, eh? E, abendu garen hogeita zazpian jendu zituzten, guk hogeita egin jenuen azkena e, jarri zituzten urrian, egin dugu urria zaroa eta abenduan ere egin jenuen, baina, baina jazte eta zakeguna izarte hori da hori den ikustu dut zen idei, e, posori, egin dugun zentxasari ez, ziur abeta hori zakegula noiz izango den urrengo biza E, noiz jenduko dituzten, ez dakigu azer. Ez Az dakigu zene hartuko dituzten, eta, eta hori da. Horentxe bertan bizi duguna. Unionen gogortasunak beti dago gorragoa motxiladun ume entzat. Urteak betehala zailago dute preso dauden gurasoekin harremana mantentzea. So satorrek, lehen pertsonan bizi izan du motxiladun ume izatearen zailtasunak. Bai, bai, bai, azkenean... E... e Zentratzen dira gurasoen zigorrean, eta ez umen eskubiretan, ez? Eta umek eskubia dute haien gurasoekin egoteko, eta espetxan amaita edo inkuso biak dituzten umek ez dute eskubia dut bermatuta. E, azteko ez dutelako bermatzen e, bizita hortu ez? E, ume hauek hilabetean hiru orduz bakarrik ikusten dutuzte haien mm -hmm. gurasoak, Amaika urteti berakoek, claro. Zer, amaika urteti gora, e, ba, so horrez dira umeak edo ez dakit, bisita bat kentzen diote, konbidentzia ezkoa, eta amaika urteti gora bakarri daukate e, ordu eta erdiko bisita e, familiarra. Orduan honekin ezin da bermatu ba, erlazio, nor, e, uraso eta semea arteko erlazio bat. Ez dela herreala hilabetean behin ordu eta erdiz, edo hiru orduz egotea ez eta gero horri gehitzen bazaio hori distantzia, ba, aredeiago, azkenean e, ume hauek, nahiz eta horrein gertuago gurasua, ba, urte asko, e, milaka kilometra dinituzte e, gurasoa imuxu bat eman alizateko, ez, e, mm -hmm. eta di oso gogorra da, azkenean, zan duan bezala, e, umen eskubide bada ahien gurasoekin egotea, Badiola eta Karasatorrek garrantziaz bizi dute larun bateko mobilizazia. Herri zerri burutuko diren mobilizazietan parte hartzeko deia gindute. Ba, ha, espero du dugu, ba, iaz ia bezala eta urtea joan bezala, ba, ba gure e, eskolerriak, gure preso egin, ba, bate egitea, preso deportatu ierlari guztiek, bein etxera ekarteko eta etxera eta bizi nahi ditugu, Ha, jende asko egotea, ia zuzala herrieta neingo da, ez dugu Bilbo neingo, baina, bueno, e, horrek ez du esan nahi jende gutxeago dela, ez eh, ezkenean, e, ba, bueno, dit, animatu nahi dugu Euskal Herriko e, jende guztia parte hartzera, e, errazago izango da Bilbora joate baino bere plazara, bere Herriko plazara jaistea, orduan, ba, bueno, espero dugu jende asko egotea, eta... Eta presoen zeniden lagunem eta ezkenean pertsonen aldeko esku, ald, eskubiden alde egiteko aldarria dela arduan. Izan ere, urtero, presoen eskubiden alde burutzen den mobilizazioa espetxetan bizi egiten dute. Kalera irten diren pertsonen kopurua jarraitzen du Azir Badiolak eta José Ramon Karasatorrek herritarren babesa sentitzen du. Ba, goten dira, ba, ia gente jente batzen da, zema jente euran artean e, porra txikiak eta egiten zuten lenaia ia zema mila lagun eta ba, guztora goten dira, bueno, guztero zainia ia jendarte asko be. Bate, betetzen da, be, bilgo, batetzen oin hori herriakia betetzen diran, eta eta hori dena hurrengo ba, gogoizean edo agarratza lez deia badauka, zain horren or, zaino gogoizean zelan urtean duen, eta hori jakin minan. Ba, azkenean e, nik uste dut dela ez dira inoiz bakarri sentitzen, baina hori da modu bat esateko joa da, irazima jende zagoen e, zuen eskubideen alde ez, azkenean... Pues, eh, nik uste du zentitzen direla pixkat joe, badugu herri bat atzean, badago jendeak konturatzen da ez, egoera bizi dugun, ez gaude bakarri gu eta gure familia bizik eta Euskal Herriko eh, jendea dago ez, gure, gure eskubidea badesten ez, tenor du dela ba, txute bat urtero bizitzen dutena. Inigo badiola eta Sotxilka Satorre entzun ditugu. Izan ere, biek eh eh Nebarreba edo Gurasoa daukate barruan, Jose Ramon Kala Satorre da Sotxilen aita eta Xier badiola Anaiia dauka Inigok e, barruan. Eduki hauek eh naiz irratiak eh dizkigu. Izan ere, aste honetan naiz irratia emankizun e, beresiak prestatzen aritu da. Gaurgo izan ere, hainbat e, herrietako berri eman dute, Eta arrozako sarean gauden irratin artean partekatu ditugun edukiak dira eta alde horratik mila esker naiz irratiari ta herri-herri arratzaldeko bostetan deialdi gehienak izango badira ere gogoratu Baionakoak iruretan hasi direla, hiru sutabe atera direla, hango berri izango dugu Leicester, baina gaurkoan e, Bilbon ekitaldi berezi batera izandago izan da goizean e, euskalduna jauregian eta salek antolatuta biktimen inguruko maingurua izan da Eta alberdi eta sindikatu ezberdinetako kideak izan dira bertan Eta horren berri jasuko dugu une batetik bestera Uda berri lamiek larre hon batzarre Uda berri lamiek larre hon batzarre Tetik natoribarrak izostuta utziak Mendi aiai ez dago urrezko jantziaz Haren farrea dadat irrikabiziaz Gozatua baitu gaur ez diberesiaz Gozatua baitu gaur ez diberesiaz Aragikoia gudazkenak bena Nego gau ozkartien izot zondorena Eta gurekin daukagu irratian orain, Inazio esna hola, zare irritarreko kide eta bozera maila. Arratzalde hon, Ignacio? Arratzalde hon, Ignacio hoi eh? Hoi hartzabat, hale, <laughs> hori da. Eñasio Gaurgoizean Sareki e, Ekitaldi berezi bat e, antolatu du Euskaldunaiak oregian. Kontatuko diguzu nola joan den ekitaldia. Bai, gutako Gaurgoizean Euskaldunako ekitaldia, ba elkarbizitzaren e, eraikuntza horretan epauso garrantzitsu bat izan. Azkenanean ere mora aramagulako, e, bueno, ba, ezberdinen artean entzutea, ezberdinen artean hitz egitea eta ezberdinek Ba, norberak e, bueno, errealitatez bergin datik dituzan dutenak, e, ba, bon, empatia ariketak egin, e, bata abestea ulertu, eta, bueno, etorkizuna begiratzeko, ba, bueno, denon, ar, denon errealitatea ezagutzea garrantzizua delako, eta, bueno, ba, izeko ekitaldean, eta egon den maillin guruan hori zen e, ardatzua, eta guretzako gira esan, guztionzako e, irakasten handi bat izan da, eta, eta garrantzizua izan da ere, ba, ekitaldean parte hartu duten, Baeragile sozial, sindikal eta politiko ezberdin guztiak. Elkar bizitalantz aurrera eginez izeneko mainguru horretan, e, biktima ezberdinak e, izan dira. E, Aurreatuko diguzu, zeintuak izan diren goizan parte hartu dutenak? Bai, e, oizeko mainguruan azkenean etako biktima diren errosaiuk Juk, e, Naiara Zamarreno eta Robert Manriqueke hartu dute parte, galen biktima den maider garziak eta... E, eh bueno, ba estatuko e, bueno, edo Idoia Zabalza ni Zabalzaren harrebak e, ere parte hartu dute, violentzia zerbinetako vikimek, lehen pertsonan eta zuzenean eh violentzia duten eh pertsonaz berdinek e, eta bueno, ba tilikatzak moderatu du ba, bakoitzak bere ikus puntutik, eta bere errealidadetik e, ba, bueno, nola ikusten duten egoera, nola ikusten duten aurrera egiteko aukera hori horretaz eh dute. Eta, zultze ondorio nagusi, aterako zainuko gaurko mainguru horretatik. Hau da, zare derentzat, gaur zei izan da garantituena? Bai, ba, gurezako ondorio garantituenetako bat izan da, e, garbi dagoela, sufrimendua eragiten dituzten e, arazo edo egoera ezberdinak e, ezin direla e, ezindirela ezin direla indarrean egon, e, sufrimendua egiten duen... E, Hausaboro gaur egun ba leku dagoela eta eh bueno, e, iraganean gertatutakoak irakasten bezala hartu harritugula etorkizun hobeago bat e, eraikia izateko ez beraiek ere karbi aipatu dute ba beraien egoera bizimen erraria da bizimak berak e, interes ezberdinetarako erabiltzea ez dela bat ere onugarria e, hori ere irakasten bezala hartu dugu, egu eta bueno azkenan e, ba, denak ere bai ideologias berrietakoak biximak ez dute aukeratu beraiek bixima izatea baizik eta beste hirugarren batek aukeratuta izan mira biximak eta beraz e, ba, bueno, denon artean ulertzea denok eh aman comunean badutela gozabar eta da bixit duten sufrimendua ez alde batetik etorri zen bestetik sufrimendua e, izan izandutela guztiek eta guk garbi irakazpena hondi izan dugu DNA entzun bar denekin DNAkin hizo egin bar dela denon artean hizo egin bar dela eta bene zauriak beharbeza baseengatu behar direla. Eta saleeke union honetan eta victimtimekin eh, lana hau elkarslan hau eta elkarbi bizitza sustatzeko bidea hauek hartuta, eh, presoen gaiari daokionez ze ekarpen indaiteke alde horretatik. Bai, azkenean bizimmakera itz egin dute horretaz eta gar bueno, garbi edo ikusi den bata, bat sufrimendua suzimendua er egiten duen zaiguzpenezko espetxe politika bertan bera geratu behar dela, E, azkenean, e, batez ere, zenidei ere eragiten dielako, eta, bueno, e, markadak iraun duen urrunk eta postika, ba, bueno, ba, pauskoak ematenari diren arren oraindik indarrean dagoena bertan beratzea behar beharrezkoa dela, eta baita, ba, legeak dioen, gradu progresioen ibil hori behar bezala, edo parez parei dekitea e, Euskal Prezoi, ez? Eta berat, e, sufrimendu eragiten duen, eta salgu espenezko guzti guztioiek, ba, bertan bera geratu behar direla, eta ezagolako beste modurik etorkizuna ere egiteko. Gaurko, ekitalde horretan, aforoa mugatua zen, jende kopuru zehaz bat, baina ezin zitek entzartu Euskaldunara, zuzenean estrimina egin induzu er, baina jende kopuru hori nahiz eta murrite izan, esangurazua izan da, ez da? Ba, jori da, azkenean, bueno, COVID-e goera dela eta, e, bueno, e, mugatua izan da parte hartzea, e, garbi genaukan, e, bueno, e, talde eta, bueno, bentzatzea, Dibionetan lagun izan direnak ere parte hartzea garrantzitsua zela, e, talde politikoa anitza, anitzak egon dira, zenean e, autonomia erti egotik zinna farrati, bai HVLU, e, EAJ eta Podemosen parte hartzea egon da, bai ta Podemos-Nafarroa bera ere, gero Kataluniatik ere bai talde politiko berreinak etorri dira, RC, Juntz eta KUP bai, Galiziatik ere, BNega ere bertan egon delako, eta gero Euskal Sindikal Osoa ere bertan egon delako, Eragoetako hori benetan garrantzitsua da, e, denok parte artea, eh entzun esandakoak entzutea e, eta azkenean oraindik an sozialmendua erabiten duen eh eus gauespenean politika honen aurrean egiten den mobilizazio ba ezagunenaren atarian, ba, parte hartzea eta eta, eta bideo horretan bere aletxoa hartzea. Garrantzia berezia ematen dio Sareke eh, harremanei eta ikusi dugu ba eh, arku parlamentariotik ba hiru alderdi nagusiak nagusienak eh, beintzat egon eh, direla gaurko ekitaldietan eh sindikalgintzako ordeskaritza ezin zabalago bat inoizko zabalena behar bada eh, ze garrantzia du horrek gaurkoa bezalako mobilizazio egun batean ba ikurriztako asketan baita ditzaten dugu, ez gu, aktibatzen lan egiten dugu, baina baita ere ez berdin arteaz kubiak eraikitzen, bai instituzietan, bai talde ezberdinetan, ez eta dialorroiek lorr horretan, ba guretzako ba mobilizazio garra, urteko guretzako mobilizazio lek garantiatuenean, horrelako gizaldibatean horrelako animtasuna egotea, ba zenean guke la, edo jorratzen ditugun dialorroiek lorr hoiek ustartzeko e, ba eguna proposatada eta garrantzi berezia ematen diogu iruditzen zaigulako garbi erakusten duela gaur egun ba, ematen ari diren pausoan aldekotasun zabal bat dagoela dagoela, eta bide horretatik jarraitzeko, irmotasunan handiagoarekin jarraitzeko e, eskatzen diola euskal jendartearen gehiengo zabal batek eta hori erakusteko aproposatela bai ekitaldiabera eta bai arretzalean egongo e diren manifestazioak. Eta azken galdera bat, Inazio, e, bidean, detu diogu e, mankizun honi, bidean da gaurko deialdi naguzia ere, eta badirudi di, etxera bidean ere badaudela presoak, e, dagoeneko, egun bat presoiaia Euskal Herriko kartzeletan eta inguru-inguruan daude, euretako asko, ziurrenik gaur errataldean, adi-adi egongo dira irratiei, telebiztali, zer esango, zer gertatuko, e, nola baloratzen dituzu urratu horiek eta zeintzuk izan beharko dute urrengo urratzak. Ba, eit, noski, guretzako azkenean, e, e, etxerako bidean, ez, elkarbizitarako bizitzarako, bakerako, eta etxerako bidean lelopean, iruizentzegulako bide bat egiten ari garela, jendarteak, e, ba, bueno, presoak, presoen inguruan, ematen ari bideen pausoiek akonpasatu eta bide hori elkarrekin egin behar degulako, Horun bidean gaudela, denok bidea egin behar degula, eta ba, pauso positibo oien e, bidetik jungo dela, urrengo urtea espero dugu, hori eskatzen dugu, Horrendik presoen erdia Euskal Herritiko kampo dauden kartzeletan daude, berat horrendik zere e, gina badago urrunketarekin amaitzeko eta batez ere bigarren fase horretan gradu progresioen bide hori parezpare irekitzeko behar hori, ez? E, azkenean bigarren graduan daude presoak, baina baimenak ukatzen zaiztie, naiz eta baldin zakete irugarren graduak ukatzen zaiztie horrendik, amaika bakarrik dira irugarren graduan dauden presoak, Berat oraindik bide luse bada gaua egiteko, bidean gaude, horregatik aurko leloa bidean, ez esaten genuen, baina oraindik bidea daukago egiteko eta hori errezago eta egiteko modu bakarra elkarrekin ezberrinak elkarrekin egita da. Ba, sorteon bideo horretan, eh Leicester 25 e, minutu barru abiatuko da Bilbon ere manifestazio bat, Euskal Herriko herria askotan bostetan dago itzordua jarria. Ba, gero zuzenean, egon goa mainstazioan, beraz, mila esker, e, zareko lagunoi, eta nahi duzen arte. Tuei, esker ikasko. Kilometroak bider kaptuz, chè Bilboko eta ezkerraldeko herritala herritarrek bat egingo dute Bilboko manifestazioarekin eta oraindik jende e, guztia ez den etorri ikus dezake zuenez hortik jendetza biltzen ari da. Gainera duela minutu batzuk Inazio jarzabal zareko ordezkariarekin izan gara. Hemen Bilbon eliptika plazazatik abiatuko da manifestazioa arrattzaldeko bostetan eta bueno Inazio jarzabal, Zare erritararen bozen amailearekin gaude, Arratxaldeon, Inazio. Gaitxo, Arratxaldeon. Oikoak genituenak, ez oiko gara jontan, Bilboko Manifestazio jendetzua Euskal Herriko geografia osora eratu duzue azkenean, baina edo ere erritaraskok parte hartuko dute manifestazioan. Zein da gaurkomezua? Bai, azkenean, e, bigarren urtez, ezin izan dugu e, Bilboko Deialdi bateratuari eratuari Baina e, garbi gene ukan e, garaionetan ere bai e, aktibo mantentzea eta mobilizatzea, mobilizatzea behar-beharrezkoa zela horregatik ba, Euskal Herri Luze Zabalean 200 e, herritikora e, mobilizazio antolatu ditugu eta guretzako oso garrantzitsua da parte hartzen jarraitzea. Elkarbizitzara ekitzen etorkizunara ekitzen jendeak parte aktibo izatea iruditzai egulako Eraikuntza honetan e, gizartea dela bermen nagusia e, bide honek aurrera egin alde izateko. Eta bideo horretan ba, e, iraganetik datozen e, zauriak izateko garaia dela. Eta sofrimendua eragiten duen salgu espetxe politika honekin behin betiko zen amaitzea behar beharrezkoa dela. Lehen tasunezko arazoa bat dela eta horregatik uste dugu ba, deialdi honetan parte hartzea garantzitsua dela eta beharrezkoa dela kalean izatea. Zalbo ezpen ezko politik apean euskal presoen zati esan guratzua dagoeneko euskal herrian da, baina nabar mendu beharra dago, oraindik ere, eskubide gubide daudela. Bai hori da, e, askotan esan dugu, azkeneko garaietan eman diren pausoak positiboak direla, E, arazoa konpontze bidean e, bueno, urratxe garrantzitsuak direla baina orraindikan e, korapio askoa dela askatzeko eta guretzako lehentasunezkoa dena da urruketarekin amaitzea egia da urten urtean atzean utzi ditugula urrutien zeuden kartzelak baina orraindikan e, Euskal Persoen erdia e, ba, Espainiako kartzeletan dago eta eta Euskal Herrikoan bari, erdia besterik ez dago ez? eraz irutzi zagu lehentasunezkoa dela bide hortan denak Euskal Herrian e, egotea eta Ba, bigarren fase batean e, legeak dioen gradu progresioen ibilbideari ateak parez pare irekitzea eta gaur egun dituzten oztopo guztioiek e, bertan bera geratzea. Eta bueno, zer espero duzu eiz gandik eta zer behar du gizarteak? Bueno, espero deguna da, azken jabetetako bidetik pausoak e, jarraitzea. Kuk eskatzen duguna da, irmotasuna hondiagoarekin izatea, azkarragoak izatea eta espero deguna da urtengo urtean urrunketaren e, amaieraren urtea izatea, e, hogeita mala urte luzez iraunduen urruntze politika baten amaiera izatea, eta baita e, legeak dioen e, bide da e, egiten uztea Euskal Presoi, yes? ez? Egiadazkenengo hilabetetan ere, e, eskumenak Madridetik asteizera diren honetan, aukera paregabea dagoela, e, arazoa integralki konpondua izateko, beste bateko espetxo politika bat indarrean jartzeko, Eta oraindik e, goiz da baloraziorik egiteko, baina espero deguna da esan dituzten bidetik etortzea ekintzak eta, eta benetako irten bide bat ematea arazoari. Bueno, eskerrik asko, Ignacio Jartzabal, zareko zera mailea, eta ondo izan. Zuei, eskerrik asko. Ahiara, entzun duguin, Ignacio Ormazabal. Eh, sareko bozera maila, eh, Bilbon mobilizazioa 5etan da okerezpa gara, Donostian dezalaxe, eh beste mobilizazio gehiagore egitekoa adira Bizkaian, guk Bilbokoa zuzenan jarraituko duzuen esku, eh, zein da aurreikuspena ekitealdiara izango da? Ba, iara da, e, bosetan abiatuko da hemendik eliptika plazatik manifestazioa, eta arratzaldeko zeiretan, zeirak inguru udaletzean, bilboko udaletzean, ekitaldia egingo da, eta Joseba Azkarragak eta Bigo Agatzak hartuko dute hitza. Ikusten da, jendetza dagoela momentu honetan, eta bosteak. E, bostetan, hasiko da manifestazioa. Ederki ariara, ba, eskarek asko, laster joko dugu Bilboko kaletara berriz ere, eta Bilboko, Bizkaiko hiriburuko ekitaldia zuzenen eskaineko dizuegu, baiunakoarekin egin duzun egin berri dugun, bezala xe. E, aipatu dizuegu, lehen e, FM bidez, frekuentzia bidez ere, jarraitzen ari direla gaur, hainbat irratitako lankideak baita ere, eta frekuentzia horien bidez, une bat zutamintzat, amaika, telebiz Seinalearen badela, eta badakigu, basate baterako, Iruñako eta Zabailako espetxeetan seinalea beharro ezela iritsi ez ezbada ere, bairrati frekuentzia bidez, gaur Hamaika Telebista ere win hauen bidez iristen ari dela une hauetan. Euskalduna jaure goizeko ekitaldiari erreparatu dugu, e, guazen berriz ere bertara jotzera... Eta guk Hamaika eh, Telebistako audioa jarri dugu, Hamaika Telebistak gu aipatu gaitu, Eta alde horretatik e, sorteko garaz, e, e, irrati eta telebista erabide txikiak e, elkartu gara, eta horrelako emankizun bereziak egin ditzakegu. Mila esker, amaika telebistako lagunei, gaurkoan, e, errastasun guzti hauek, emategatik. Gero ere, beste konexio bat egingo dugu beraiekin, eta bilboko amaierako ekitaldia, zuzenean ematen zaiateko gara. Bidetik hau zer dira lagunin zantzenuen Etorkizu naira basteko hautua egin zenuen Sentimenduen bidetik errepidea ezagutu genuen Urrunta zunean getu, sentitzen gaitu zuen Gaitu zuen que usted echiara sin naisai gor naisai usted debe ka tu taude debe ka tu debe ka gaude zaude gaude ay yaski ha Gure bihotzetaren du sua gure bihotzetatik, gure biotetati. Eta gure bihotzetatik sintilik argazki hoiei ditugularik, Bilbotik onain Baionara aingo dugu jauzi, han baitugu gurekin Euskal Herrietarako marga forestiez, Arrataldon marga Agatalo, Megitere. Seberri Bayona, ¿en Bucato que está? Bai, egia ega aski lasteja izan da, horrein eh, eh, Sanandres Plaza hemen bayonan eh, ustutzen ari da, eh, bezala itzartzeak izan dira nahi zonotxas eta zan den bakke bideko eh, kideak itza hartu dute, eta zemakibat, bat eh, mila pektsona bildu dira hemen bayonan egoera eh, ezagututa eta egoera eh, sanitarioa ezagututa zemak aski ja eh, egan eh, dutenaz aien eh, itzartzean ere, abarmendu dute, gaurko ez zela manifestaldi eh, ahunta eta eh, luson abiatu den desobedientzia zibilen urratxetik segituko dutela. Eh, gaurko eguna hori zen ere, baxe behibati hasera emateko eta sanandrez plaza untan hainbat eh, eh, eh, eh, pertsunek izena ematen ari dira ementu hontan preseski, o txelaren emezortzian iraganen da, iraganen den ekintzan parte hartzeko ez zute eman xe, eta zunekoreino ez hizanen susen e, ekintza hori baina indar jak ber dituztela e, iragarki dute eta jende anitz e, 2000 lagun aipatu dituzu egoerak egoera e, aipatu dituzu ere bidegileen bakegileen e, aipamenak e, zuk nola ikusi duzu manifestazioa Ba manifestazioak ala ere forma berezia zukandu. Horten, eh? eh, jamezala, irugunetatika biatu da hemen bayonan, batu da eh, xaman gesplazan. Ejan eh, berda ere, mementu eh, berean, eh, hemen dugun eh, txerto agiriaren kontrako, tosasun eurien kontrako eh, manifestadibat ere iragandela, xagauzak nahasi dira. Mira, azkenean hemen bete da, eh, on Andres, eh, uh, Plaza, Xcatazmaga egunean eh egintzen uh, bezala, beraz aski positiboki eh uh, asteko uh, Eh, ikusten dute antolatzeilek gauko egunaren antolaketa eta behitzere eskatu dute eh, frantzio estatuan diren janpahot eh, eta jakas esnalen askatzea, badoita meka urte freso direla eta eh, legearen arabera Eh, preso negitik ateratzeko eskubidea eh, luketenak, hori tera ere, eh, Manuel Macron, frantzez presidentak ukantzituen eh, itzak eh, gezazpi garaian miagitzen, erganez eh, eh, historiak etzuela errepikatu eh, behar, deialdia egindi hotere frantzez eh, gobernoari eta frantzez presidentari, beh, egora desblokatu dezan, ekin berda itzartzak emmentu untan osoki blokatuak direda justizia ministeritzarekin eskola presuen gaian, beraz gaukkoa ere, oktarako zen. Arreste nahi duzu, marga, e, itzurdu berri bat e, esarri dutela bake gileek, bake bideak, e, bidean, goberatuko dugu, berri zerea? bai, e, bake bideak eta bake ikusi, ze goera e, blokatua dela itzartzeen, bidezko, elkaizketa hori blokatua dela, era baki dute beste faxe batera pasatza egin dudan bezala, eta fase hori desobedientzia zibilarena izango dela e, iragaji dute, eta egin bezala gomital uzatu dute egitajei, e, o txelaren eme sortzian e, iragan handen e, batera ez dute, eman setasun gehiago, horak zena alden bezala, eta hemen jendeak beraz izena ematen ekintza zahortan parte hartzeko, main txipi batzu emanak izan dira hor, eta laguntzaileak beraz izenak hartzen dituzte, parte hartu nahi duten egitaren eh, izenak eh, kreseski hartzeko, hor oh, txelaren emezortzian, eh, edo gore jakinen da, ze eh, ikintza mota izango den. Ba, adi-adi geratuko gara, e, presoen eskubiren alde, kasu honetan e, hogeita maika urtez presoen degian diren e, jakes eta lagunentzat, e, askatasuna eskatzeko, hasiko da dinamika berri bat, dinamika desobediente bat, e, ipar Euskal Herrian, ikusiko e, dugu zer ematen duen e, dinamika berri horrek, eta Euskal Herriatietako marga forestier, zuei mila-mila esker gaur ere gurean egoteagatik saiatu zailatu gara Bilbo eta Bayona, eta Euskal Herri osoan izan, e, emankizun kezun egiten horretan ari gara Arratzaldeko lauretatik eta sinez eskartu nahi dizuegu egindako lana eta emandako hitza. Ni animo. Benga ba, que norte eta ikusi arte. Zanongi. Enak noiz baitetxean zutiketatinko Egon ziur lortuko dugu labetiko Enak noiz baitetxean zutiketatinko Egon ziur lortuko dugu labetiko Andi Eta gogoratuko dugu, orain, asdatzaldeko bostetan, ba, mobilizazio gehienak hasiko dirila Euskal Herrian, herrialde, herri zerrialde, saio azieran gogoratu ditugu, baina eskualde guztietan, herria eskotan, guztirak aurkoan, eunda, larogita amaika mobilizazio antolatu ditu, zare, zare, herritarrak eta hoietan, ba, presuen eskubideak eta presuak etxeratzea aldarri nagusi. Beixoak zabalit di tu emme gira eta eszira oaktu Emmen laguna niz falta di tugu Bainauler tu koduzu Otoie dazu kasu Enzuezazu erretmiikatu. Denekel garrekin lortuko dodu Bañanule tu kudo su Oto egida su kašu Ansuna za su ta erepikatu Denekel garrekin lortuko dodu gure dis Elira eskaleri de diososan... vas Gau ra, Bugazeko tira bira, mirahel dirahel dira hiuz peikan dira, El dira hemira kalea izan Eta herrira, herrira, Bilboko aldezarretik, guaz, eliptika plaza ingurura, izan ere Bilboko mobilizazioa, gaur egoaldean ingo den ungin, eta lik bat, e, laiztelaziko da bertan, eta bertan, arogeita mazazpi irratiko, kide badukagu. Arratzaldeon, Óskar? Arratzaldeon, bai. Seguro, zau pues eme... soma, da eliptika plazan? Eee, eh, bueno, pues... Eh... Eh, izateko eh, eh bakarrikori bilboko gendearet, bueno, ta eskerraldeko gendea eztondere, pues bueno, neko eh, eh, plaza, jentes gañeaska eh, dagoela, baina bueno, ikusi da jendea eta bueno, orendi ez da zi eh kasetaria ke eh, pres daude, bez gaude, <risa> oh, pues, bueno, pues, eh, eta bueno, eta incluso orengo ez dago konformatu zapan karta bakarrik Ementek ikusten dugu hori, hilarak e, tenidartzekoekin eta bueno, agian perre 300 sinditarteko daude hori lehen leengo jaretan, ja apres e, manifestazio hasteko eta hori da bueno, pues toca e, guke hamaika telebiztaren bitartez ikusten ditugu irudi batzuk, eta garran bihan daueneko e, geziekin lerro luze batzuk osatu dira, bandera hondi-hondi bat ere ateradu zarek, eta badirudi martxan abian daguela unuen honetan manifestazioa. Bai, posori. E, bueno, ez dakituzke, hendik, bueno, eta okazetari ekin gaude, eta, bueno, baina jend, gero eta jende gehiago urbiltzen ari da plazara, Eta bueno, ahora en agian, a ver, eh pues ustedes utagian ya bete, bete dela plaza, plaza elíptica ya bete da, eta bueno, claro. Eta bueno, es que es dakigu se eh, cuenta bueno, pues agian, a ver, ankarte kusten badugu, a ver, se gente dagoen eta se bueno, leloa da hori, pues sobre aski ya san leloa da eh, ori, pues, eh hori, pues, elkar bizitzarako, bakerako, eta etxerako bidean, eta lehen lorrekin segura eski, putxibarru, pues, e, pankarta pues, e, ikusiko dugu. Eta, bueno, pues, e, azte hauetan, hau e, zo, e, Bilboko auzo zo ezberdinetan, pues, e, ikusi da, bueno, hori pues, e, e, hau pues, zo hietan, pues, e, e, pankartak eta, bueno, pues, ikitalde bereziak, prestatu direla, e, lego eta ben agia, pues, e, manifestar nacionalari eh bultza de Mateco, baina bueno, pues es que es bueno, pues, eh, eta eh kutsatu eh positivo eta confiado el año, pues eh claro, pues, dute algian, pues, eh, eh, jendea pues aguian eh, eh pues arrisku a dagoela, pues es, eh este gente de eh, Casteco kaletara, toroa pues eh, erabaki pues eh, eh Bilboko e, man, manifestaidea eta bueno eta desen bezala bueno ya, e, ya, pues e, orain ja eh anta ja pues ematen adiria banifan eta bueno eta ja por bueno pues ha sido la manifestación Vale Ja ba, pues e, en chuteran dira chuteran de dir hasta Alketa pues o que se ere Bilboko manifestazioko irudiekin eingo dugu bat eta kasu honetan 11 E, lagunek, ematen dizkibuten irudiak e, ikusten ditugu, ikusten dugu granbian e, osatu direla ilara luze batzuk, eta apurka-apurka ba horko berri, ematen joango gara irran zaio honetan zionetan bidean emankizun nazional honetan eta zuri Oskar, ba mila esker eta gerotxoago ingo dugu beste konexio bat Bale, burrea, ea zer dugu kontatzeko, venga, mila Eta azkenean 2018an urbildoa izan zen, beraz logpentziki bat, baina ez da garaipen bat, uh, jantzun bezala, urbiltzek, hala ere, familien eta presuen. Eta orain, da, e, kanaldudeko lagunek, baionan e, hartu dituzten e, iritziak e, jasoko ditugu, intza bidarta, etxerateko okidea. Orain, pixkanaka urbiltzen dituzte, baina ez da aski, urduan segitu behar dugu, ere mobilizatzen. Garbezala. Bai, hori da, Hori da e, nola bizitzen duzuen, agian nahi padezakegu, bisitak, erregularago, luzeagoak, nola doa hori guzia? Bai, baditzugu gure kasuan uh, bisita mota desberdinak, uh, gero kartzela batetik bestera aldatzen da, bat dira, bisita normalak, uh, motzak, behoita bost minuta edo bikoitza, horren bat terdikoak, eta horretaz aparte, bat sistema behi bat, UBF deitzen dena, eta dira apartamendu txiki batzuk kartzela bahanean, eta hor pasatzen aldugu, oita lauoren, edo behoita sortzi, edo iroregoita ama bi. Egan nahi du, kasu horietan sartzen zirela bai. da kartzelan, eta berarekin egoiten zirela. Bai. Intimitate pixka batekin, edo... Bai, bai, bat intimitate, ala ere tohtzen dira, egunean hiru aldiz kontrolatzera e, ikustera, baina, bai, ala ere, burboila txiki batean egoiten gira, ala ere, Azpi marratu behar da COVID-arekin uh, egoera gogohtu dela, egon gira luzaz uh, elgarrikusik gabe, gero luzaz elgarhunkik gabe, gaur egun oino bisita normaletan, egon margira maskarekin eta elgarhunkik gabe, ordan COVID-ak gogohtu du hori guzia, e, bai presoen zat, bai esenide ere, eta, eta Espainian oino okera go, presoen degia etxiak izan dira osoki, Eta estatuak ejan zuen preso handegi etan tokia egin behar eta presoa initzaterako zirela. Hori ez dute aplikatu biztan dena euskal presoar, beraz berriz ere erakusten du ze blokeoa badena Estatu mailan. Mm. Horreta raziko dugu, eh? eta ustute dut izan dela hemen iadanik, emankizun honetan, berreun bat preso gelditzen direla, familietatik urun, eh, frantziako karzeletan banatuak ere oraindik gelditzen dira, ogoita zenbait, beraz eh, etxerat bezalako elkarte batean izaiteak ere, zerbait ekarzen du, alde batetik familieri, baina nere biztandena presoeri. Bai, bai, elkartasun el mugimendu bat da, eta, eta ezinbestekoa, ezin eta, eta bat dira beti gauzak alda jikatzeko eh, lortu arte presoak etxan izaitea, eh, bat dira, eri diren presoak, badira kondena kondena bizikiluzak dituzten presoak, preso horiak ez dira kondenatuak beste edo preso bezala, ala, preso politikoak dira, eta adibidez urbilketak aipatu baitituko ostioan, emazteak oino biziki urgun dira, ez dira urbilkoak. Treoko Da, eta hori, oino bukukatzeko adena gauza bat da. Gaurko mobilizazioan parte hartu duzu, San uh, Andreseko Plaza jaun mukurru bete da menturaz, uh, espero baino jende gutiagoa gertu da ala ere, bai dira jasoin bat baino gehiago dudarik ez, bainan uh, nola bizi izan duzu eta hemen aipatuak izan dira beraz bake gileek, Beste dinamika bat plantan ezagi dutela ekintzailena eta hor e, prozesu edo fase berri baten abiatzea izanen dela, indartuko dena nola bizi izan duzu agususia. E, Untza jadanik urte gusiz garjanzitsua den itzotu bat da eta mantendu behar duguna, eta urten berezia pausu bat gehiago eginen dugulako, Hala ere, beti ekin gira, uh, izan uh, elkagitaratze bat edo manifa bat edo beste, beti zetan gira, eta bak eprozesua asidenetik ekintza mota horiek aldatu dira, eta ikusten dugu parean estatua blokatua dela, haiek hitzetatik ez direla ekin zetara pasatu, hor guk estrategiaz aldatu behar dugu, baina haien ardura da, eta haien inakzioaren ondorio bat da estrategia behi hori, behi hori beraz, Begiz esperantzarekin, esperantarekin baki e prozeua asappenetik bizi izan ditugu denak fail desberdinak izan dugu esperantza, izan dugu pazientzia izan dugu amojua eta orain begiz ea zerbait piztzen den parean. Mm. Mm. izan zen eraint eh, zuzen esperantza eta ipatatuuko emankizun honetan ere e Mac homini president eh, presidentak lehendariaek Frantziako lehendakariak erganzuelarik, eh, bai alde zela eta bake prozesua ongi ikusten zuela, begionez ikusten zuela eta zerbait aintzinatuko zela, zerbait hobetuko zela, eta gerostik ezer. Hori da, bai, e, mantzituen hitzak eta, eta, eta, eta izan dugu pazientzia, bainan hitzetatik, ez da, sekulan ekin pasatu, beraz, gu pasatu beharko gira ekin zetara, mobilizatuko da, eta, eta denen ardura da haien inakzioa salatzea. Mm -hmm kuraione eta goraintziak uh, xabierri hementik baionatik uh, bai emanen uh, bai dauzu ego berrizitza 28 hiz hemen Bai onan, beraz, elgarretaratzea mobilizazua bukatu dela, etzen bai meni kostaturik irekitzeko edo beste, beraz, jendea eskapatu da. Eta aldiz, gu behizitzuliko gira bai, haipatu ditugu ekintzaileak eta lasta hemen izanen ditugu, be ekintzaile aipatzeko haipatzeko beren engei ondoko hilabetetan, abiatuko den dinamika horretan, gero arte ederki pantxika eskerrik asko kanalduko lantaldeari berriz lastar izango gara bueltan baion aldera pantxika gaurreratu digun bezalaxe otsailak 18 aipatu duen anaizpunosasek desoientzia zibila ekintzailetasuna macron presionatzea da Euren erronka eta etintzailekin elkarrizketa izango dugu laster, ea zerbait aurreratzen diguten egin asmo dutenaren e, arira. E, irudiak ikusten dituzue honezkero, Donostia eta Biluko manifestazio horiek baiionakoa bukatuta bukatu berri den bezaaxe, He Euskal Herrreko hiriburuetan ordunetan dutelako itzordua, Nafarroako Hiriburuan izanezik Arratsaldeko 7etan jarri baitute, Mireneke irakurketa propio egin du, eh hitzordua zergatik 7etan, eh akaso ostatuen aipamera ere egin du pantzikak, ez dakigu horrekin ere zer ikusi duen, hori gerora beste analisi tarte batera dugu, baina eh Lankidek eh hortan Bilboko irudia jarri dizkigute, ez dakit bertako eh ahotsa entzuteko aukera dugun. ETA! Ba ikusten duzu, eh. Bertan, manifestazio guruan Bilbon, gaur senide ugari, geziak eskuetan dituzela, gezi horien esanaia aia e, argi ulertzen duguna, Presoak etxeratzearen aldako aldarrian eta ikusten ditugu 3 zutabe 4 zutabetan barkatu e, euskal presoen senide ugari, dozenaka senide, zutabetan aurrean dijoaz eta atxan berriz manifestazioan gaur Bilboko kaleak zerkatuko dituena eta ekitaldea laster izango dugu zuzenean sui eskaintzeko aukera. Donostiare badugu, goazen Donostialdera. San Bartolomé kalean ikusten dugu udane arbeo lankidea aurrera. Bai bai, hementze baita ere hiru hilerratan banaturik, egorara, osasun egoera dela eta dena zenideak lagunak euskal presoen e, gertukoenak eta hainbat herritar hemen aurkitzen dira euskal presoen eskubideen alde etzera euskal presoak etzera lelopean ederki udana harbeo laster izango gara bueltan Donostian ere e, ibilbidea laburrago izango da beraz seiak laburden gutxi horretan izango da ziorrenek ekitaldia e, bertara joko dugu eta seiak vuelta horretan Bilbora ere E, bizkaiko hirigurura joku dugu laster batean. Baina Nafarrak gaur itzordua e, zertxoa eta atzeratu baldin badigute ere, beraz gaurko saioa Nafarren berri izan arte ez dugu katuko, e, edo nolare e, gaur goizeko lehenen orduan e, Iruneko espetxe atarira joan gara, eta bertan egin dugu sareko bosera maileekin egoeraren irakagurketa, ekin e, aizkorbe eta arnder lanaz izan dira bertan. Bueno, gaurko mesua azken batean da urtero bilboko kaleetan egin izan duguna, aurteniz ezin izan duguna pandemia goera gatik. Baina azken batean, gorko garbia da, ez, alde batetik e, e, eskatzen ari garen, e, aurreko hilabete guztietan eskatzen ari ez eta da azken batean urrunketarekin amaitzea, eta urrunketarekin amaitzearekin batera salbuzpen aurrien amaiera ere bai e, aldarrikatzea. ez Orduan gaur milak eta milak izango gara berriz ere, ba, aldarrikapen hori Euskal Herriko txoko guztietaren amango ditugunak. Hugu beti balorean jartzen ari gara azkeneko urte honetan e, urrunketari dagokionan emandako urratsak, Baina egia da, ba ora urrunketarekin ez dela amaitu, ez. Hortaz ezin dugu normalizatu ere, ze normala normaleztena, ez. E, gaur egun 1040 53a kolektiboaren 1040 53a euskarariko espetjetan dago. Bainan ora indikan e, gainuntzeko 1047a orendikan ez, ez. Bueno, pues, horre, digu urratsak eman direla garrantzitsua dela, baina ora bidea dagoela egiteko, ez? Eta go uste dugu ba len bailen, behar dela behardela salbuespena eta len bailen bukatu behar dela urrunketarekin. Bizatez, ebilak egin behar da kalera atera e, aktibatu eta nola betere bultza egin e, gu plantatzen ditugu helburu horiek lortzeko ez. E, hori da gaur euskal gizarteak erakutsiko duena euskal herriko kaleetan, beharrezkoa dela nolabiteko beteko bultza da hori guztion artean, ba, behin, behin betikoz ba, presoen korapilio e, hori nola betere askatzeko ez. Horixe beraz, gaur goizan, iruñeko espetxean, e, zera, E, Inaku Elkarezketa, e, bertan onezkero badira hainbat e, Euskal preso eta eta tira hegura honetan e, Euskal Herriko espettzen esan dezagun, Ba, eguera, edo bintzat e, mapa erra hori e, orain arte berria izan dena da e, guretzako. Horren e, baitan, eguera berritu edo argazki berri honen baitan, egu berrietan e, gabon gabongauaren buelta horretan martuteneko espetxean donostian ere esoiko irudiare ikusiali izan zen eta sare sozialetatik eta bizilagunek igorretako ikusentzunezko material honekin horire ba, berreskuratu nahi izan dugu, akaso espetxe bauru antzedeanak ez zutelako ikusi kanpoaldetik nola ikusten zen eguberri horretan, hainbat zenide lagunek ba eskenene izan zieten, ba mezu edo momentu berezi hori. Eta martutenen Gabonsar gauean hitzuten ekintza entzun eta gero, gugu izan ere Gasteizen eh Bila Berde, alabe diko kidea daukagu. gazteizen e, hainbat martxa egin dira zo Esbernietatik eta bertako berri kontatuko dugu Alabidiko Cafe espreso, saio berriko kidea den Ainua Arrataleon Ainua. Kaixo Arrataleon. Segiru Gasteizen. Badaitu justu momentu honetan, eh zenidea Errepidera ateratzen ari dira eta badiru pixkanaka pixkanaka ba manifa duen forma hori eh ba, osatzen joango direla. E, dugu, zu, zutabetako batean, eh, iPad-tugu batean abiatu zarela, eh zeinean, eta segiru egonda. Ba, judimendiko zutabetik abiatu naiz ni, bertatik eh, inguruan bizi bai naiz eta, bueno, ba jende jende jente bildu gara auzkoa eta ba, inguruko auztoetakoak. Eta hibilbideak indugu e, ba, bueno, San Juan helizatik eta hartzi humeraino, bueno, ba, hoi u diferentzeak entzuna lizan dira eta pixkanaka, pixkanaka ere, ba, hotxak berotzen joan gara, horrein goman izari begira. Epatu dugu kafe espreso, irrati zaio irratien mankizun berezia hasi duzuela abenduan e, alabe irratian besteak beste Zabaian eta euskaderriko espeetetan ere entzuko dena ba arroza irratien bitartez zen moduz joandira orain arteko saioak gainoa Bueno ba arteko saioak saio bakarra da saio berezi horiz tabernan egin genuen hori Gero, ba Gabonetako porralditza hartu dugu, ba, fuerte hasi ginelako intzuzen ez, eta pizkat ba reskantzatzeko balorazio ba, egiteko eta urtarrriaren 13an eingo eh? dugu urrengokoko saioa, susteneko saioa, kasu honetan ja estudioetatik. Nikuste ongi ongi joan zela eta pizkanaka e, asmoada askenean, ez, jendeak chipori e, hartzea eta irratsailora hurbiltzea izan iratsiz edo ahoz, ba, preso dituzten zen presodetuz sentzen idei ba mezua Eta, eta kontrakoa ere ez, ba, espetxetatik zuten presoiek guztoreago izan eta ongi pasatu izan azpere dugu, eta aien ezka ere aien zai ba, jarraituko dugula. E, espetxetarako bereziki pentsatutako bizitali sonoro bat da, eta esan dugunez, bai e, Zabaian, bai Martutenen, bai Irunean, eta bai e, Basaurin ere entzunal izango da, e, zehaz modu zaioak? Bueno, ba, zu kongizan duzun bezala, nolabait, zu bilan bat egitea, ez, espetxea, eta kalearen artean. Azken zinean, bueno, ba, jende batek urte batzuk badara mazki espetxean, euren herrietatik pasatu gabe, euren hainbate inguruko jendea ikusi gabe, eta ustu dugu, ba, modu polita dela, ba pizkanaka pizkanaka eta jak e pues ikusita bai hemenengorratiak entzuteko aukera dutela ez harreman ba, hoiek eta koneksi hoiek pizkanaka ba berrei, itzen, joateko eta eta egun eratzeko ere ez ba, tarteka eh tartean adibidez ba eluir histerigiaren atal horrekin egin nahi dugu bezala ez ba batetik kalera ekarri baina gaur egun ere ba hastean maniatzen duten histerio hori ere espetzera sartu, ez Ba, asmo honak dira eta e, Euskal Herriko irrati ezberdinetatik entzungo da gainera e, astero astero programa hori, eta gaurkoa ba, gombi da pena, ez? E, gaur, e, gaur ere irrati ezberdinetan ari gara, e, gaur ere... Ba, ego Euskal Herriko lau laukartzeletan bintzat entzun daiteke ba, Bilbon, Bayonan, Gasteizen, Iruñean, Donostean da beste hainbat eta hainbat herritan gertatzen ari diren hori eta zurekin hain noa ba, laizter batzen, beste konexio bate ingo dugu ba, Gasteizko Manifazen modu den e, kontatzeko. Eder, kinik uste bere ala hasiko den da, asik que, bueno, ba, gero siago hitze ingo dugu eta kontatuko ditu ez delanduan asuntoa. Ba, mila eskera hain noa, gero arte? ne, eh, ere honeinen sai besartzen dira. Begoatxa eta Josebazkarraga pres dira, badakizuen, une izaten dela. Eta sareko manifestaziotik zuzeneko irudiak zuzeneko soinua etorain sareko Begoatza eta Josebazkarragak adira espera egingo dituzte. Kazatariak tokia hartzen saiatzen ari dira, Covid-gara jauetan ez da, bueno, raza? Osasu negoera dela eta jendeak gaur Bilbon ezin ezinezkoa baldin bada, momento honetan Euskal Herriko plazetan, milaka eta milaka pertsona bilduta daude e, aldarri nagusi batekin, ez? Presoien eskubideen urrapenarekin, urrapenaren amaiera eskatzea, ez? Eta gure helburuak gaur e, berriña da, e, presoia aplikatzen zaien salbu ezpen eta politikaren amaiera eskatzea zeinak e, euskal presoen e, urruntzea e, graduen progresioa eta azken finean bake erako, bake, bakea eta bai elkar bizitza ekiditen duena ez, eta, eta guk helburu honekin lanean jarraituko dugu euskal herriko gizarteari helburu hobekin lan egin dezala jarraitzen eskatuko diogu eta azken finean helburu haubek lortu ezean porrota gurea ez ez instituziona ere izango da azken finean e, Eskubideen e-respetu a Agustio e baita gokiu. Eskerrik eh, <coughs> Bueno, la responsabilidad con eh, la tránsituación sanitaria nos ha obligado a hacer un formato de, de manifestación en diferentes localidades, aproximadamente 200 localidades de, de nuestro país, eh, y a Sierra de Bilbao, donde se han agrupado gente de la margen izquierda, la margen derecha y, y gente de Bilbao. Eh, el objetivo bueno, fundamentalmente que decenas decenas de miles de personas a esta misma hora en muchos lugares de nuestro país están reivindicando lo que es una yo creo que es un clamor social que es poner fin a una política penitenciaria de excepción y avanzar hacia espacios de convivencia y esto solamente lo podemos hacer si tenemos muy en cuenta por un lado un tratamiento específico y respetuoso con todas las víctimas de la violencia Y sin duda una solución real y justa también a la situación de las cárceles. Este es el objetivo fundamentalmente de la manifestación. Es difícilmente entendible que 10 años después de, de Guetta tomar la decisión de abandonar definitivamente su actividad violenta, que diez años después estemos en una situación en la cual arrastramos una política penitenciaria de excepción. Todavía el 50% de los presos están fuera de las cárceles eh, de Euskal Herria. Eh, todavía hay un bloqueo absoluto en las progresiones de grado solamente hay 11 presos en tercer grado penitenciario y por lo tanto hay que terminar con lo que yo creo que es la opinión de la mayoría política vasca y también de una parte importante de la sociedad, ese es el objetivo de la manifestación y solo nos queda pensar que el año 2022 este año que se inicia, va a ser el año en el que se ponga punto final a lo que es esta vulneración de derechos si esto no se consigue este año 2022 estaríamos sin duda ante un fracaso colectivo, eh, no solamente de asociaciones como la nuestra, que trabaja en el ámbito de la defensa de los derechos humanos, sino también en el ámbito de las instituciones y de los gobiernos. Yo quiero pensar que no va a ser así y quiero pensar que en los próximos meses se va a seguir avanzando en una solución definitiva. Azkarra, que le que... Eta entzundu dituguna dira espenak Joseba Azkarraga sareko bosera maileanak dira, garaibatean euskola urlaritzako justizia konzelari izan, eta gaur egun presoan eskubien alde, erabat inplikatuta dagoen kidea. ...la mañana en los hauskubien edo en el Palazio Euskalduna, pero en todo caso es absoluto respeto. Y ...que prefiera trabajar el acuerdo politico en medio de las movilizaciones para solucionar bueno, el bueno yo creo que la principal que nosotros tenemos es que los gobiernos y los estados eh, no se mueven por voluntad propia a moverse y se les mueve también desde la calle y todo es compatible. Es decir, nosotros no sustituimos con una movilización la labor política de los gobiernos o de los partidos. Nosotros simplemente somos complementarios con esa labor política que sin duda hay que hacer y que nosotros les animamos a hacerla. Gracias con el proyecto central el fiscalía, final, que... si contacto, si Gure oro itapena Itxas galeretako olak bezala es pita Itxas on... Eta gaurkoan Euskal Herriko puntu esbernietara abiaten ari gara, Baionaan izan gara, Iruanian Goizean eginduten agerraldiaren berri ere izan dugu, Bilboko kaletako berotasuna heldu da uinen bitartez e, zuen e, irratietara eta orain e, sarautzeragoaz izan ere arraio irratiko kide bat daukagu bertan, arra taldeon gainiz. Arra taldeon. Segiru sarautzen Ba, giro polita, iasen ba, bostetan genuen zita, munoan, ondartu elkarteko, eta bizutabetan, guaz, e, ba, zarazko, kaldez berenetan barrenak, eta iasen, ba, giro, giro, epela, eta temperatura esintzen oso altua, e, jende animatu da. Bizutabetan aipatu zu eta manifestazioaren buruan? Bai, e, manifestazioa ba, hori. E, Bertsonako puruz sailea da esateko, baina esango nuke bosteun bat bilduko ginela eta hori e, bilaaketak eta eragozteko, bilaerrotan, ba, bi, banan-banan, edo bilaak asko jota, ba, e, bilaerratan, zerrazo kaleak urtzaten. Eta esan duzu, giro beroa, e, jende aldetik ere, anitza da edo, edo ze giro somaten duzu hor? Bai, ba, hemen ikusten da, orokorrean e, Bilbora joaten den jende hori, e, animatu dela apaitare manifestazioa, manifestazioekin batek itera. E, Bilboko zita garrantzitsua da, eta bueno, e, ba, nahiz, eta orten Bilbon ez egin, maure, ba, bai gazte, heldu eta bezplakoak ere, bai ba, hemen jogu ere noski gurasoekin, eta eta idugarrengo adinekoak ere, ba bueno, ba, kalduen moduan eta ritmoan, ba batekin da. Aipatu dugu Euskal Herriko irrati esberdinetan ematen ari garela emankizun beresi hau bidean emankizun hau eta talde horretatik arraiolok ere parte hartu du, e, gure eskerrona arraio irratiari eta eta zerbait beresia bada badakizu kontaktuan jarriko gara eta eta horko berri jaso behako dugu, nola ez? Bai, e, bueno, asko zuei, ba hau egitedatik, ehia izan e, e, horrelako emankizunak ba dira ba nazio mailan emateko eta herri ezberinetan grazia libreren bitartez zabaltzeko aukera, ba bueno, nik behar dugu la horlako elkarlana, ba nik gustatu ba, entzulen emankizun hori. Ba, mi esker, quedarte va, ba, Arraio Irratia ta Sarauz. Ala eskergazko. Eta gure oroitzapenak ezaba ezinaskoak direla badakigu, eta zarautetik, zakan ala joko dugu, izan ere Mikel Mundinano daukagu etxarri aranazen zain. Arratzaldeon Mikel? Arratzaldeon bai. Seguro etxarri, kontaigu zu? Bueno, ba, egia zen, horreintzea zidatizkak plaza betetzen, poste horretarako daukagu itzordua, eta egia zen, eta ba, egia ba, zen, bizkanak horreintzea plaza betetzen, eta izudako li jartzen ari da Baki Nafarroan Farroan e, deialdi mordo bat egin direla eskualdez eskualde hasi mendialdean eta tuteralaino, eh naforreko zareko ardua una saitugu, nola izan dira azken idabeteak. Bueno, baia san e, pandemia hone sortu duen giburgabetasun hortan ba atoreatzen ibili gara, eh? Segia da ba garrantzitsua zela guretzako Bilboko kalen irudi ikusgarri hori berriz ere izatea, baina bueno, ba pandemia honek dena baldintzatzen ari duen garaio honetan, ba guk ere Azkenean aldatu behar izan dugu plana eta berriz ere herrietara. Ez aldu horretatik nere ustez e, positiboa da. Pasaren urtean ere bai desentralizatzeko erabaki hartu genuen eta eta horrek Nafarroan esaterako eragina handia izan zuen. Laurogei eta piko herritan izan du zirelako pasaren urtean elkarretaratzeak denboraz gainera landu egin zen eta aukera izan zen herrietan lanketatxukun bat egiteko. Hauten e, aldugun besain edo bueno ikusi dugun aukera izan dugun denbora tarte murriz horrekin ere bai, ikusten dut itxura jende, milak eta milak eizango barela gaur Euskal Herri osoan aterako barena, eta Nafarroan irurogeita boste, iruro boste elkarretaratze gutxien ez balaude jantolatuak, eta, bueno, pozik, azkenean, ba, Nafarroko txoko guztietara eramango dugulako presoen etxeratzen aldeko aldarri hori ez. Eta Nafarroan eh, hainbat eialdi, irurogeita inguru aipatu duzunez, eta azkena gaurko azkena irunako izango da, arrazaldeko saspiretan. Ze espero da irunako molizazio horretan? Bueno, espero dugu nada, Iruñe Herriko Herri eta Uzo Guztioiek batea, arratxaldeko zaztietan e, e, alde zarratik egingo den manifestazio horretara, ez. E, herri eta Iruñe Herriko Herri eta Uzo Hoietan ba, bostak eta seia bitartean izango dira mobilizazioak, eta gero espero dugu, Uzo ba, eta Herri Hoietatik ba, jendea alde igoko dela, eta aldezarrean zarrean ba, manifestazio e, txukun bat e, izanen dugula, e, aimat eta aimat e, Iruñe Herriko jendearekin, bai eta Nafarroako egoela aztertu dugu, zurzeuk Nafarroako zareko ardua dugu zela presioen egoera liburuz, zer aipatiko eh, zenuke, zen nabar munduko zenuke 2000 eta ogitabat, ogitabiko gabon gironetan? Bueno, eh, batetik denbora guztian esaten ari garen, Ez, balorean jarri azkeneko hilabete guztietan eta azkeneko urte honetan eh, espetxe politikaren inguran eman diren aldaketak, guretzako urratx garrantzitsuak izan dira, baina, argitagarri bizamara dugu, orain dikan e, bidea luzea dugu lehagiteko, ez? Urrunketarekin ari gara, orain dikan ez dugu amaitu, ezin dugu normalizatu normala ez dena, hortaz urrunketarekin lehen bailen amaitu da, eta urrunketarekin amaitzen den ein, ein berdinean, ba, salbuespen neurriak ere bertuan bera jarri behar dira, preso guztiek izan dezaten aukera, etxeratzeko prozesu hori, e, ba, eginalizateko, ez? Legea aplikatuz, baina norberak daukan eskubide horri, jarraituz, ba, preso guztiak hotelako etxeratzeko bide hori e, garatzeko eskubidea, ez? Hortaz, ba bueno, ba uste, a ber, aurrengo urtea, 2022 hau izaten den nola bait presoen korapiloa askatuko dugun e, urtea, ez. Eta bidean aldarrikapen honetan e, etxeratze bide horretan nola ekarri, nola hurbildu e, falta diren guti horiek. Bueno, ba lan eginez, ez? ez Kalerateraz eta azkenean eh aktibazio sozialaz bakalea kastinduz ez eta eta horrekin batera ba, beste ere guztietan ere bai akordioak eta kontsentsuak erdietsiz nolabait ere denok helburu berriñarekin ez eta da e, urtetako gatazkaren sufrimenduak atzean utzi eta aurrera begira jarri etorkizun hobeago bat sanoago bat eraikitzeko presoiesbalita deportatu guztia e, nolabitere etzerako bidean jarraiz ez hori uste dugu dela elkarri bakeari egin bakeari eginaldi ezeiogun ekarpenik e oberena ez, eta bueno, hortan jarrituko dugu eta herritarrak ere hortan ba, or jarraitzea gombidatu nahi ditugu. Azken e galdea bat esatu, e txarrin, datorin azte ere, e musika ekitaldi berezi bat e botako duzu, garratidik, zer da neskainiko duzuena eta zer handoan e deialdi hori? Bai, bueno, aprovechatu daitek egia esan, bueno, pues guk e azkeneko zei urtetan egin dugun bezala, urtzen zaztigarren erizia izanen da, zama doinu zarindu ikuskizuna. Ikuskizun ba, nuna bezlariak et, eta ikuskizuna tartekatzen den, ere presoen bizipenak eta presoen, presoen eskubide hurrak eta hoiek e, agerian jartzen ditugun jaialdi e, musikal ikuskizun bada eta datorrin igandean izango da, zuke zanduzun bezala, ratxaldeko bostetan eta zazpiterrietan, eta bertan orain memorizari naiz, baina sorti taldi izango ditugu, e, bulego, onkixin, amak, e, modus operandi, e, makonak, e, lehioz ikan, eh batean bat eskapatuko zait eta eta gero bakarrizketa larria baita ere, eh? sozial dasuna, ajutileria, mirarri, eh, eta eta nere Arriola, ez? Eh? Bueno, ikuskizun bat jende guztiari, bueno, aukera badaude horren dikan sarrerak erosteko eta bueno, ba jendea gonbidatu etzarrira hurbiltzea eta igandearratsalde goxo bat pasatzea, nola baitere, zama arintzeko helburuarekin, ez? Eh e, presoiesdalita deportiva zuen zama hori arintzeko ariketa bat eskualdekoak zetak ez ditu, ez ditu zuaipatu baina guk golatuko ditugu e, mia esker etxarritik e, txarritik e, zakanatik e, zuen berri ematearen e, oraindik eguna luzea da bakigu iruñan ere gomba arra doka zula, ez dizugu denbora gehiago kenduko aurrera zakana eta aurrera altazu Bara vale, eskari gazto, hau pai Txarren dagi Zeradiozu zaurietan mutxu Ez ere zehantzun Giniaria aurrepegian Ez zurrariekia Aurrera altxatu Ez dagenu izanen dugun bizigri nien Ez bagenu arnazik, aio ez baginan kalean, azaldu ez balira Ez balitz boro bilan, munduko nurbira Utziko bagenio, bat izateari Ez gertek ez sekula, batera katari Negua karnaldu du, aritzen erria, nis loratu da horren, oparu hurria. Txabre berri honena, atera diozuz aurietan musu, zer zehantzun minaria urpegian, ez zurrariegia. Haku berriak behar duizuak Uda erre nahi dituen txuak Noiz arte lurzatuko hitzatekegada Goizero ez pagenu ture bexarkada Izin ezezen dezetot zontz, un pobla ahma iban Me turnaría más canta, que solsa llevarte. Le cuaderno duro, a irse en heria. No o paro Eta irrintzi hau aeskoatik heldu zaigu karmele galartza da, eta iratik irratian ere entzuten ari direnez, ba goraintziak aeskoako eta pirinioko entzule guztiei. Aurrera eta orduak zelata harrapatuta euren lehiu eta zipegira no eselduko ote diren errira lau hor badinak teiatu ateste beraiekabu zez diren ahe uste baina Katasun itxasoa Eta egia zan, gaurkoan, e, ego Euskal Herritik, ikpar Euskal Herritik, Euskal Herriko geografia osotik aligala batera eta bestera, baionako konexioak egin ditugu, manifestazio abiatu eta bukatu ostean, egon gara Nafarroako sakanan, egon gara salautzen ere bai, gazteizen ere bai, biloko irudiak eta adilazpenak entzun ditugu, bertako giroa, Eta erratzaldeko zeiretan, zuzenean emango dugu bilbuko manista bukaera ekitaldia. Eta orain, e, bidazu aldera zaiatuko gara beste koneksio bat egiten, eta bitartean zuentzat kantu hau. eta bitartean bidean etiketarekin sale sozialetan e, Euskal Herri ausoko argazkiak irudiak denetarik ikusten dugu eta talde horretatik sale herritarrak, kasetariak eta norberan nakoak bialtzen ari direne irudiak eta mesuak, ba, bolo bolo salten ari dira edabide eta sale sozialetan Altsabegiak zapaldu De jadarra lagunari Berriro izan gogatxukide indare manazira utzari Kalera, kalera, borrok alari, kalera Kalera, kalera, borrok alari, kalera Ide indarraren beharra digu Gure indarrarekin batera Ideindarraren beharra didiagu, gure indarrarekin batera Zai dagoa, zai aita, zai handre tala gunak Ator atore Euskadina, ator atore etxera Zai dagoa, zai aita, zai handre jendezta bildu dela Donostian gaurko manifestazioan eta denak etxerako bidean nahi dituzte euskal preso guztiak. Konezia izan dugu une batez Donostialekin eta 11 Televistako audio entzuten jarraituko dugu. Donostiako iriburuan, Donostiako iriburuan ez esango du da. E, gipuzkoako hiriburuan, <laughs> E, manifestazioa, honezkero, azken metroak egiten ari dela eta bertan ekitaldiare zuzenean e, eskaintzeko asmoere badugu. E, Bilboko ekitaldiare laster da aztekoa, irudi zenbaitzuk baditugu, honezkero, ekitaldi hori azteko. Olza gaineko azken kontuekin dabiltzela ikusten dugu, tartetxo bat badu gurendik, e, Carlos e, Mireni entzun diogu, ez? Errelatuak eia da, e, norberaren errelatua edo ezak inguruan eta Bilboko manifestazioa Amaierara heldu da eta guk ere Bilboko irudiak ikusi bintzatik uste ditugu internet bidez, eta audioa pasatuko dugu orain, irratiz irrati Euskal Herri osoan entzun dadin. Zaitako hama, zai zai Noiz arte irango dugu zauri ezin itxiz. Denon bihotza kautxita, impotentziz ezinduta. Noiz arte egongo gara kondenatut alarun bat ilunetara. Amorratzen hau urduri gogoratzen dut berri zikaratzen naiz. Naiz ez dugun inoiz espero, dator egunero. Gure beldurren artetik, gure barren barrenetik. Zun pentsatzeak, samindu eta gorrotoz betetzen hau. Zenbat negar, eta zenbat min. Zenbat gau, lo egin barik. Zenbat moxu eman gabe eta zenbatitz esan gabe Paradisua agindu diguten arren, basa mortura sartu gaituzte baina aspaldi ikasi genuen itzaropena ezin dela giltzatu gure biots minduetan libre da Bizetako moxuetan ummeen irribarretan, hainbeste maite ditugun zure begi tristeetan. Mila aldiz esien artetik maitea, mila aldiz etxera itzuli na izubarik, eta jadanik ez du nahi jagurik. Etxean behar zaitugu, gurekin behar zaitugu. Elna zazu eskutik augu kabitartean. Eta behar diren galderak egitean, Uste luzainak dena estaltzean, erantzunen beldur dira, giltzadenak aienak direla diotenak. Baina oker dabiltza, haiek ateko adute, besteak gureak dira, giltzageienak geureak dira. Irekiba begiak, jaiotzear dagoen egun berrirako, jarri gaitezen zirrikitutik arago begira, zarraiatik aragoko argira, gure bidean. Urrundu gintuenak, berriz batuko baikaitu. Ez dizen hartolaren ziren horiek. 2012an atera zen eh, Aita Espetxetik eta Espetxan zela ezagutu zuen E, zaila egin zitzaion bere lekukotzak alaxezion ala zaila egin zitzaioa aitaren e, etxeratze prozesua ere ezta, motxiladun aurren errelatuare horretan oinaretzen delako, kartzelara ohitu eta gerora bizi berrirare ohitu beharra dutelako. Ratzaldeon, etorri zaiteztea horrek aldera, horreindik badago atzean jendea sartzen ez dena, eta hemen nahiko leku badaukagu, Eskertuko genizueke lasai onuntza etortzea eta lekua egitea atzean. Nik hauen. Ua. Bat. Eskerrik asko. Bilboko, Baionako eta Euskal Herriko ehunka herritako kaleak bete egin dira. Euskal presoen eskubideak errespetatzea aldarrikatzen duten milaka pertsona batu dira horrek unkitu egiten gaitu, herri solidarioa gara, eta erakutsi egiten dugu. Horregatik, berriro ere, sare herritarrak eskerrak eman nahi dizkizue hemen egoteagatik. gatik. gure alboan, gurekin batera, bidea egiten ari denari begira. Berdintzaigu, zein ideologia duen, edo zein alderditakoa den. Garrantzitsuena, Giza eskubideak elkarrekin defendatzen ari garela baita Horixe da bizikidetzan eta justizian oinarritutako jendarte bat lortzeko eta gatazkan, anzduran eta gorrotoan inguratuta geratu gabe aurrera egiteko bidea. Indarkerien zikloa itxi nahi dugu benetako baketzearen Bizikidetzaren eta konponbidearen aldeko bidea eginez, berriero gertatuko ez dela bermatuko duen giza eskubideen eta bakearen kultura ardatz hartuta, ezin dugu onartu eta zaila egiten zaigu sinistea etaren indarkeriari gabeko hamarkada luze baten ondoren oraindik ere oinarrizko aldarrikapen bat defendatu behar izatea. Espetxean ezarritako zigorra betetzen ari diren pertsonak eskubideen subjektu direla. Hala dago ezarrita nazioarteko itunetan, Espainiako konstituzioan, legeetan eta sedapenetan. Eta ezin dira izan sistema politiko judizialak gauzatutako mendekoaren pertsona baituak. Ya son 33 años de política de dispersión, de política de alejamiento y décadas de régimen de excepción contra los presos y presas vascas. Y hoy esta situación aún continúa, aunque podamos decir que hemos avanzado, que con la ayuda de todos y todas hemos conseguido que las cárceles de Andalucía, de Levante o de Galicia dejen de albergar a presos y presas vascas. Hoy aún, cada fin de semana, son muchos los familiares y con ellos menores de edad y personas de edad avanzada al volante de su vehículo por las carreteras de Aragón, de Castilla, de Asturias o Madrid o por las carreteras francesas exponiéndose a accidentes. Tenemos que terminar con esta situación. Todos los presos y presas tendrían que estar en Euskal Herria, ...tanto por razones de derecho como porque tras la transferencia de la competencia de prisiones... ...cabe un seguimiento positivo y humanitario conforme a pautas de comportamiento respetuosas... ...con la legalidad que la propia sociedad vasca se ha dado a sí misma en protocolos de gestión penitenciaria. Creo que es el momento de recordar que hoy justamente hace 100 días... ...fue transferida la competencia de prisiones... ...a la administración de la comunidad autónoma vasca. Continuamos a la espera de que nuevos criterios de actuación... ...tendentes a la aplicación de una política penitenciaria... ...humanizada y respetuosa con la legalidad... ...se conviertan en realidad... ...y que al mismo tiempo reclamen su aplicación... ...mediante el traslado general... A toda la ciudadanía vasca encarcelada. Todos y todas tienen que estar aquí. Confiamos en ello. Y si así no fuera, no nos cansaremos de recordarles que una verdadera paz necesita de audacia, necesita de humanidad, necesita de respeto a la legalidad y también de compromiso con la libertad. Gogoratu nahi dugu ere, blokeatuta daudela gradu progresioak eta espetxe baimenak. Euskal presoen erdiari baino gehiagori espetxeko iruaren graduan eta baldintzapeko askatasunean egotea badagokio ere. Gaur-gaurkoz, amaika preso baino ez daude egoera honetan. Beste batzuen kasuan, ezkutuko bizi osorako kartzela zigorrak betetzen ari dira espetxe batzuetako tratamentu batzarrek gradu progresioak edo espetxe baimenak onartu harren, auzitegi nazionalak fiskaltzaren bitartez errekurtsoa jarri eta hainbatetan 3. graduan zeuden presoak espetxeratu egin dituzte bigarren gradua ezarriz. Jokabide hori salbuespen erregimen bati dagokio eta oso urrun dago justizia proportzionatutik eta espetxe sistema integratzailetik gogoan izan berdugu 2018an 2018ko ekainean Espainiako gobernuko presidenteak publikoki iragarri zuela salbuespeneko espetxe politika honi amaiera emateko erabakia bada hiru urte baino gehiago igaro dira eta egoera konpondu gabe dago oraindik En cualquier país demokratiko, del mundo, el décimo aniversario del fin unilateral, en este caso, de los atentados de ETA, hubiera servido para pensar en términos de diálogo, de reconciliación, de convivencia, de justicia ordinaria reparadora y también de esperanza. El Estado español, que ha tardado 45 años en sacar a un dictador de un mausoleo y que no investigó ni purgó los miles de crímenes del franquismo y del prosfranquismo, sigue empicinado en la impunidad de millares de crímenes de lesa humanidad, mirando solo hacia un lado y alentando el fantasma de que ETA sigue viva, sin más objetivo que socavar derechos y libertades. Tampoco olvidamos en este acto a todas las víctimas de todas las violencias generadas en nuestro pueblo. Les debemos respeto. Les debemos apoyo, les debemos reconocimiento y solidaridad en su sufrimiento. Esta debe ser la forma de avanzar en la convivencia con sendos ejercicios de empatía por parte de todas y todos y, sobre todo, con responsabilidad. Esta mañana hemos tenido la oportunidad de compartir esta reflexión con varias víctimas de diversas violencias, con quienes han participado en la Mesa Redonda como con quienes han estado entre el público. Les queremos agradecer una vez más su compromiso y su ejemplo. Este es el camino a seguir. Ez dugu privilegiorik eskatzen, justizia eskatzen dugu, justizia letra hundiz idatzia eta, hau, bidea elkarren ondoan egiten badugu baino ez dugu lortuko. Euskal Herriko, Arlo Politikoan, Sindikalean, Sozialean, zain instituzionalean lanean ari garenok, elkar koordinatuz baino ez dugu lortuko. Giza eskubideak aldarrikatzen ari gara. Ez dira aldarrikapen politikoak. Erritar gisa, dagokigu eskubide horiek defendatzea. Ezin baita ereiki, gizarte adiskidetu bat zigorroinarri bidegabe eta mendekari batetik abiatuta. Eta gatazkaz edo desadostasunez betetako hainbestea markadek eragindako zauriak eta ondorio txarrak sendatu gabe. Bide hau lentasunezkoa izan behar da erakunde politikoentzat eta baita guretzat ere. Bizikidetzarako bakerako eta etxerako bideoni bultzada ematen jarraitzeko eskatzen dizuegu. Jarrailez agun pausoka elkar bizitzarako, bakerako eta etxerako bidean elkarrekin. No exigimos privilezio alguno. Estamos reivindicando derechos humanos. Su defensa nos compete como ciudadanía porque no se puede construir una sociedad reconciliada sobre una paz punitiva, injusta y vengativa, y sin sanar heridas y secuelas tras tantas y tantas décadas de confrontación y desencuentro. Y ello debe de ser una responsabilidad prioritaria, no solo para las instituciones políticas, sino también para todos y todas nosotras. Os pedimos que sigáis empujando en este camino hacia la convivencia, hacia la paz y hacia el regreso a casa. El karreki lortuko dugu. Eskerrik asko. Bilboko ekitaldia amaitu da eta gu zuzenean Gazteluera gara. Mobilizazioaren edo deialdiaren bukaera ekitaldian Eztun berri ditugu, Josua Azkarragaren hitzak bukatu berri beraz, Bilboko ekitaldia, Donostiako irudiak ere pantailan baditugu, Donostieran jo aurretik baina, eh Carlos Renedori eskatuko diot, lehen leen bat, beintzat ez dute gauza berririk esan, eh adirazpena gerenztun ditugu manifestazio erdialdean Da Bilboko kaletatik, gaztetxera guaz, han ere manifestazioa bukatzen ari delako eta alabediko lagunak ditugu bertan. Arratzaldeon gazteiz? Kaixo, arratzaldeon. Zer berri gazteiztik? Bueno, ba, manifestazia amaitu da, momentu honetan e, ekitaldia gurutzen ari dira, itza, itza hartu dute, eta momentu honetan, ma, bueno, bo, boztion da iruro gitarraukantua entzuten ari gara gitarra dekin, ez dakite entzuteko aukera dukazuen. Gitarra, Entuzten da bai Ba, hoxe Hemen e, bandaka personal kartu dira e, Manifestaldian zehar ba, Oioak e, entzun dira manifestaldi osoan zehar Gogoratu, e, ba, zutadeak egon direla lehenagotik Eta auzoietan e, eta herrietan ba, Berotxe e, baia, Dinamika diferenteak egon direla ba, Besteak beste ba, perso, e, Auzuko presoie Ergazki ba, atera, ateratzeko ba milpura que venira etabar eta bueno, ba momentu honetan hoeze eh ekitaldia amaitzear dago gastaizen eta eta aldarrikapena airean. No? Ainu, no, eta administrazioa jende izan da den no zer. Bueno, izango nuke, Vallefe, Andra Mari Zuria beteta beteta dago momentu honetan, e, egia da gian zutabeetan eh parte eh, jende gutxiago parte hartu duela ba manifestaldi orokorrean baino baina momentotzaba plaza beteta beteta dago eta 5 gradu ere ba, jendea gogor Zalotzen e, ari da fisikal giroa berotzeko. Ba, alabideko kidei 1000 eskel gaurkoan hemen gurekin negozioarren gaur irratzi esberngietako kiden artean e, osatzen ari gara bidean emankizun beresi hau eta aurrean tzen ere aurrelako zainakerakkin balko ditugu ba, gure eskubideak gure aldarrika Benak, gure kaleetako jartzuna leku askotala edatzeko, alik eta leku egineetara, eta zuegi mila-mila esker. Bai, ba, eskerrik asko zuik ere jarraipena egitea gaitik, eta, ba, modunetan gaur, gaztoizen daukagune, irudia ere, gienzotagertu dago izango dugu, ezba, besteak beste, azierrenua, ba, finanzatean geuzabarkatu, balintzatean e, azierrenua e, presa, ba, pankarta eskuan duela ikusializango dugu, eta, bueno, ba, hoxeo. Horrek, e, ahalako, kola horrezikin Anik uste de lagundu egiten dugula Alarrikapen horikarra eramaten eta eta duinetara eramaten Ba, milla eskereta, hurrean gola arte, Einoa Hurrean arte, Einoa Eta lau taupana Eta lagu no gure biotia. ez totikusi naiz zarauuz, Hondartza basa amortu ezzoteeur gozoena errautz. Andoni eraman zuten esker, ez, izarautz, ezote, erautz, ez, kero, ez maitea a arraratzen, bortuako dena dena egiten... Eta Joseba tapiak lagun galduaren geografiago goatzen digun bitartean, Bagu, bidazu alderagoaz, izan ere bai endaian, bai baionan entzuten, bai baionan, bai, bai, bai euskaderrian entzuten den antxete irratiko kide bat daukagu gurekin, aitor denazkin, eta bera, e, irungo mobilizazioan egon da. Arratzaldean, aitor? Bai, arratzalde honpazi eta rosazareko ba, entzuleak, eta bai, amaitu berri da, bai, irungo mobilizazioa, izango dugu, e, ba, bidazu asko eskalde e, honetan, Eh, irunen bien, eh, Ego ba, eta de Ondarroa diren deitu hasiera mobilizazioak Eusko Jaurlarriko ba berri eta osoetan bezala ba arrazaideko guztietan haziatu eh, da eta bueno ba, irungo mobilizazioan irungo expreso en eraman dute, pankarta bueno, ba, eh horotara 200 gutxi gorabera eh 250 eh lagun inguru ba, parte hartu dute eta esan bezala ba, bueno, eh, presoen eskubinatuko aldarriak, oioak, izan ditugu, eta, bueno, e, patxin nahi baldin duzu, hemen ondoan badaukagu, ba, bai, bideazua eskualdeko osare, e, movimentoko ba, kide, kide bat, eta pixka bat, bueno, ba, berarekin partekatuko dugu garko mobilizazioa. Oso ondo? Bueno, bai, e, lehenik eta behin, zenuako balorazia egiten zuten gaurko mobilizaziari buruz, kontuan hartuta, ba, beste, bueno, ja hau bigarren urtea, zilboko, mobilizazio eh, nazional hori egiten ez dela, eta zaren aposto izan zen, e, edo izan da, ego Euska, euskal Herriko herri eta osuetara eramatea eh, mobilizazio hau, idungo kasuan, dorko mobilizazioaren pilana zein izango zen. Ba, eba, bueno, gukola e, e, manifestazioa bukatu berritan, balorazio oso positibo egiten dugu. Berreuna berroita marra unetik gara dekartu gara, e, idungunen E, irungo kaleetan, preso enesku biden dezentxan. Epatu nahi genuke ere bai, egoera zenden horregun, e, izan ere, bueno, jende asko, e, COVID-ela eta e, konfinaturik dago euren etxeetan, eta, bueno, balakigu gure inguruan, e, kide do lagun dezentere horrela dagoela, etxean, eta, bueno, alata ere, berrunda, berrunda, berrunda marlagun, e, tigora elkartza, da, uste, oso, oso, oso, kan, kantietatiko kan eki oso maia, edo, zemaki polita dela dugu dugu, bueno, en momento hauetan, bai iruña eta marturteneko espetxetan, gatibo ditugun errikideak, entzuten ari dira, etare, arroza sareko bueno, emisio nazionalau, eta bere egin gana, oitare, zuzenduko, eh, zuzenduko gara, oitare, azalteko azken finean, bazare bezalako mobinu batek, e, herri batean egiten dituen, urtean zean egiten dituen, ekimen eta jarduei buruz. E, Gabonak pase dira, eguerria pase dira eta zuek, berreskuratu dut zute, ba, urteetan, irunen, egin den, adibidez, kutbizu txapelketa bat, ez da? Bai, ba, esaten zuen bezala, e, maia lokalean e, presoen eskubien alde, egiten ditugun ekimenak, azken urteotan, uharitu e, egin dia, eta horien lehutuko ere bada, gabonetako, zentotemaz, kutbizu txapelketa. Eta, bueno, bezala ere, baia betero, edo biruia betero, horrelako ekimen e, mobilitzatzaileak ere egiten ari gara, E, bueno, ba, duela ja uste tapiko bi urte izan bidea dinamika abiatu genuenetik, espin burretan ere, balik ba, eta bueno, mobilizazio edo, jende gehiagetan mobilizatzeko. Gure asmoa edo gure elburua da, azken batean ere, ba, e, agente mobilizatza ere bezala, jendea, herrikideak kalera teratzea, e, ba, presoen eskubien dezen txan. Gusten dugu e, beste arlo batzuetan duetan, instituzionalki edo beste lakoetan, ere, ba bueno, e, mugimendak edo urratsak ematen direla, Baia bueno, uste dugu kalean eta herritarrek gure esku dagoen leenean, e, baurratxake ba oso importantea dela. Eh defiere pues hori, este preso en etcherasera bidea. Orog, eso preso da be, caso honetan Irunen, sobreusk e, e, euskalteskopolitiko. preso, eh, politiko, Iratxe, e, Aitor, Vera eta eta Fermo. Egia da, ba, E, bera ma, e, e, margutenen dagoela, eta ito zabaian, ez zen e, berriki esan dan bezala e, Euskal preso politikoen kolektibaren erdia e, Euskal Herriko espertxetan dago, e, bide horretan eman dira urratxak, baina uste deogu erendikan ere, ba, bueno, urratx e, gehiago dagoela mateko, korapilo asko dela horre askatzeko, dela grado progresioa, hirugarren graduarena, dela preso gaixoen afera, dela bizi e, arteko espetxe zigorren afera, eta bar, eta bar, ez da? orduan, emendikan ere, gaurko arekin, e, ba, deia egin nahi genien ere izuduzioi, eta egintari, ba, kurapioi egin e, behar lehen, e, ba, bueno, e, soluzio bat emateko, ez da. Bueno, ba, deialde horrekin galditzen gara, esker mila, ba, benetan, ba, gudean izate gati, mila Vale, mi eskeztuei. Bueno, patxi, antzuten e entzunduzo hau ziren bai Irungo edo Berdizaso Astualdeko Saremuenko ekide, er, e, bueno, eh honen ba garko mobilizazioari buruz eta esan bezala, eh 250 lagun, e, Irungo kasuan, entzuten dugu ba Hegoeskaderriak antolatu diren gorrandi gora, eh eta mobilizazio hauso e, eta herrietan antolatu dire mobilizazio guztibetan, zenbakiak, zenbaten ari zaretela eh, ba, momentu honetan, eh, zenbaten jende parte hartu duen, baina unako mobilizazioa rakastatxoa izan da, eta beste urte batez ba ikusten da. Eh, jendeak kalera aterazen dela, euskal preso politikoen eskueen aldarrikatzeko ez da. Hori da, eh, Aitor, eh, gu gaur herrialde eh, zerrialde, gara eh, ronda egiten, bai honan abiatu dugu, han izan direlako lehengo iru zutabeak eta lehen manifestazioa bat ratzaldeko iruretatik aurrera, egon gara zarautzen, egon gara zakanan, e, hindugu konekzioak bilborekin ere bai, bilboko ekitaldia zuzenean e, eman dugu, adilazpen e, ugari izan dira gaurkoan, eta hendaia txingudi ba, e, irun horretan e, bukatuko dugu gaurkoz, eta aldeza horretik eskertuz, ba, antxeta irratiak bere antenak ere eskaini dituela, bere antenetatik pasatu daigo Euskal Herriko lau hiriburuetara eta hiriburu inguruko eskualdetara e, gaurko soinu hau, beste hainbat ingurratitan ere e, zuzenean emititu da, Pirinioan e, iratik ingurratiak, salauten arraio ingurratiak, ondarrun erraditzuk, alabedik emandu alabozoan, Bilbon ere zuzenean aritu gara, laro eta masaz libretik, eta alde horretatik ba, guztien arteko elkar ere, gaur emandu fruitu bat gehiago, ba, bidean emankizun bere honetan. 2.000 ezker benetan zauri egindako lan guztia gurengatik, bezarka daudibat. Zuei, gero agur eta hurrengo arte. Hurrengo arte, bai. Andoniera manzuten ezkero, ez dut ikusi naiz zara utz, ondartza baixa mortu ezote eurigoz hoena erra utz. Andoniera manzuten ezkero, ez dut maitea tarratze, Bortuako platzirula dena, dena egiten zaitatzen. Andoniera mantzuten ezkero zertan bisita gatika, kafe gazitan urtua dago euskararen gramatika. Andonieran manzuten ezkero, mingarri zait miarritze Buruan mailu kazazpi mailu, onetan zazpina iltze Andonieran manzuten ezkero, ez dut bidean dulantzi Lagunik gabe naiztelako zaitoinez egiten antzi Andoniera amantzuten eskero ez dakit nonden bidarrai, lagunak aldutuen arentzat bideak Ni ramam zuten eskero ma pampun bat zan beti dauka taitzakiaren bat beroa espada oxa andoni ramam zuten eskero nor benedica garasi munduko plaza guztiak ditu zulo bategiragazi Ando nira amantzuten ezkero gorrototu donostia Neke zigatuko dut nikango espaloietan oskia. Andoniera manzuten eskero, ordagonon baitiruña Txutara bota nuen aserre, printze onaren ipuina Andoniera manzuten eskero, ederrezazat arbil tango Ango maestiek ez dakartenik behar dudan beste ardau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 Andoniera mansu tenesquero ez aipa esa y pagasteis ukatuo kautatuengandik beti bizigarabereis andoniera mansu tenesquero ez tud berriro yo maule andoniera mansu tenesquero bio bai gaude andoniera mansu tenesquero bio bai gaude Ba entzun dugu, bai, lagun presoaren geografia, lagun galduaren geografia Joseba Tapia kantatua eta Euskal Herriko puntu ezberdinetan. Egun garagu gaur, irratian, Euskal Herri osoan egin duguen mankizuna eta Euskal Herri guztiko datuak eta adierazpenak eta mobilizazioak batzen saiatu gara. Eta horretan lagun izan ditugu Euskal Herriko irrati libre eta edabide ezberdinak hemendik, Bilbotik Baionara, Bilbotik Euskal Herri oso mila esker lagundu gaitu zuen guzti hori eta otatik saio berezi hau eskaini duzuen ohi.ik zeinanea ze nora. Gogoratuko dugu baiionan izan dugu gurekin Marga Forestier Euskal Irratietako kidea. etxera. Gasteizen izan da Ainhoa Bilaberde alabe Irratiko kidea eta Cafe espreso programa berriko lantaldeko parteidea. Sarautzen arraio irratikoak izan ditugu lagun eta Gani Zek emandigu kronika sarautetik bertatik. Bilbon, larro eta mazazpirratitik, Oskar izan dugu kalean, Oskar Aranda, eta bertan eh, emandizkigu bertako adierazpenak manifestazioan nola ziden, eta sale sozialetan ere, larro eta mazazpirratiak, argazkiak zabaldu ditu. Zare herritarrak ere laguntza mandigu gaurkoa, nadir ezpenak egiten, kronika egiten, Inazio Jartzabal, goizeko biktimen mainguruaren laburpen egiten, balorazio politikoa eta Nafarroatik sato izan da. Mikel Mundinano Nafarroko zareko ardua duna, Etxarritik zuzenean. Bide baten zaiena da astea. Errigastea luze bidea. Gelditzeko batera ast. Amaika Televistako lagunek ere lagundu dute gaurkoan zuzeneko emankizunean ari dira une honetan eta Bilboko adilazpenak eta Bilboko ekitaldia besteak beste Amaika Televistako lagunei esker egin dugu. Mil eskerzu ere. Zan bidera, bidera. Eta Bilboku irratian, Mikel eta Biok aritu gara, zareko konekzioak, telefono deiak, soinua eta bar zuei guztioi bideratzen. Mila esker, Bilbotik, Euskal Herri osoan, lagun izan ditugun, irati irratia, radizu irratia, txapa irratia, arraio irratia, eta antxete irratiko antena guztiak. Berri san go gatsu kide indarren kalera kalera borro kalari kalera kalera kalera borro kalari, kalera ide indarrarenbe aradi jagu zure indarrarekin batera ide indarrarenbe aradi jagu zure indarrarekin batera Zai dago hama, zai aita, zai handre talagunak Ator atore euskadina, ator atore ator etxera zai, ama, zai aita, zai handre talagunak Ator atore Euskal lan gile Euskal herri zufritua Burnikateak geldi labetan Danba, danba lurrera gartzelak Kalera, kalera, borro kalari, kalera Kalera, kalera, kalera borro kalari, kalera Ide indarraren beharra diriagu Gure indarrarekin batera Ide indarraren Beharra didiagu gurendararekin batera Zaitako hama, zai aita, zai handreta lagunak Ator atore euskadira, ator atore eta herrera damantxako irudiak jarri ditu ameka telebiztako orain eta azken konexio bat ingo dugu telebiztarekin. Betei, supligame, aborazten, tiranean Betei, kanta, ereidazne saque Baina naiakodun reka, zuen otea Eta mia, nekazen eza ikuena Deskabaita, piste reti, kasu esan dizuegu ba berreskuratzen bagabil zala e, garai bateko ez irudi hauek e, markadak pasata hainbeste aldatu ez direnak honezkero kanarietan salto el Negron ez da euskal presorik baina orain gutxi arte e, andaluzian puerto de bai eta oraindik ere ba, hainbat eta hainbat dira Euskal Herritik, eh, Kanpoko espetxeetan, Logroñoko espetxean esate baterako, ba, azken destino aldaketa hori ukatu egin berri dieten Euskal Presoen egoera da hori esate baterako, zenbait zurena. Beraz, eh, blokeo horretan, gaurko mobilizazio eguna, gaurko egunari hala eta guztiz ere errepaso bat egiteko hartarteare hartuko dugu. Iruñeko mobilizazio arratsaldeko zazpietan etan abiatuko denez tartea badugulako horretarako eta lankideen e, zera baimenarekin goazen Gasteiz aldera mobilizazioa bukatu baita, estti lanao lankidea aurrera gazteiz? Artimetika abiatuta andramari zuriaren plazan amaitu da manifestazioa. Plaza bete du jendeak eta anantolatzaileek parte hartzea askertu naiz eta da gaudegoeran gaudela. Era berean gogora haszi dute oraindik ere bidea egiteko dagoela. tarrikatu ditugu ere bai. Eta horrek unkitu egiten gaitu. Gazteisko irudiak berrakat, une batez utzik, Gazteisko mobilizazioaren berri izan dugu guk ere eh, zuzenean, eh Gazteisketik eh, alabederi esku Eta, bukatu berri den mobilizazioaren lekukotza, esti lan hauren eskutik, dagoeneko e, ego Euskal Herriko mobilizazio gehienak bukatutzat emanak beraz, ipar Euskal Herriko mobilizazio bateratua, baionan lapurdeko lapur egin dena baita ere. Eta hemen, e, gure partetik, azken bertzo bat entungo dugu orain, izan ere gaurkoan e, bertso lari batek ezpetsetan e, entundadin, Bertzoa bidali digu, eta hori entzun, eta azken musika jarri, eta gaurkoz agurtuko gara. Murzia fleuri, klerboa, lamata, almeria akabo. Bizitetara joaten garalen baino errazago. Naikoa ez zalat dakikunok gaur, kaletan gagoz klaro. Euskal Herriko plazak gaur dagos inoz baño beteago. Baina zuen zat gure plazetan beti kutxo bat dago. Eta txau lekueren bertzo horrekin, bukatu emango dugu gaurko bidean emankizuna. Mila esker, bihot-bihotez, guzti-guzti hoi. <messizio> pamatsaiaita salan laguna, talagona materno torres carrera torre atoratora cerrai pamatsaiaita salan de talagona materno torres carrera torre atoratora cerrai ay ay ay el cobre showa que cerrai oranye